Čau Petře. Čau Kamile. Nedávno jsem se koukal na film Alexandr od Olivera Stouna. Je to otažení o tažení životě a hlavně otažení Aleksandra Velikého. A říkal jsem si, není no, to špatný film, tak bychom se mohli chvíli pobavit o tom, jak ten film obstojí v konfrontaci s historickými prameny o Alexandrově životě. Na rozdíl od toho filmu 300 bitve u Thermopyla, který jsme recenzovali posledně, je potřeba si uvědomit, že tady ten film je docela širokej z hlediska místa a času. Jo? Takže nebudeme ten film rozebírat úplně od začátku do konce a ním rád se v každém detailu, protože to by jsme tady byli asi 10 hodin. A no víc, ten film není chronologicky. Ano, přesně tak. Ta další věc, že ten film není vyprávěn chronologicky. On začíná v podstatě uprostřed uh, toho v polovině toho Alexandrova tažení, ta první polovina a ta jeho předchozí vláda před těmi mm -hmm. tažením tam vůbec není. Začínám to bitvy u Gaugamel. No a potom ten film vlastně skáče mezi tím tažením a mládím a to, tím, jak ten Aleksandr vyroustal v Pele v Makedovny. Uh, no, další věc je, že ten film je docela dlouhý, no, skoro čtyři hodiny podle toho, na kterou verzi se díváš. Uh, takže, no a navíc uh, samozřejmě. Ten režisér tam v mnoha případech uplatňuje takovou pochopitelnou a v podstatě omluvitelnou historickou zkratku, kdy on protože potřebuje celý ten život a to tažení mm -hmm. Alexandra nějakým způsobem narvat do těch čtyř hodin, eh, tak tam eh, trochu volně nakládá historickýma detailama. Jo? Že třeba několik konkrétních prvků, který se podle našich pramenů odehrály v různých bitvách, on nechává odehrát třeba v, právě v té bitvě bukovkama. Tak tohle teda není potřeba řešit. A říkal jsem si, že by bylo zajímavý a vtipný, kdyby jsme se spíš pobavili o jednotlivých prvcích v tom filmu, třeba o zajímavých postavách nebo o konkrétních scénách nebo událostech a pobavili se, jak je to teda v těch historických promenech a jak to je prezentované v tom filmu. To zní rozumně. No a samozřejmě jsem vybral ty prvky, které je něco vtipného, nebo zajímavého, nebo uh, nějakým způsobem uh, ulítlýho. A tak začneme třeba Olympias, což byla matka Aleksandra Velikého, kterou v tom filmu hraje Angelina Jolie, mm -hmm. docela dobře. Jak byla v, prezentovaná v tom filmu a co teda o ní vlastně víme? No zajímavé je, že v tom filmu je tak jako obecně exotická, že ona mm -hmm. prostě představuje nějakou cizinku, kterou si ten fil Filip od někud, Filip Makedonský otec Aleksandra Velikého. Který někde... ho je Val Kilmer. No jasně, on si ji někde vzal a, a ona ho jednak teda nesnáší, jednak má hrozně ráda hady a jednak má strašně divný přízvuk a Bůh ví odkud je. No. A, jo, a má to prostě naznačit, že ten Alexandr má tu matku, která není makedonka, je cizinka, a takže vlastně sám od, se už jako od narození tak nějak otevřený těm lidem, kteří jsou z Mimořecka. No a pak ona je tam prezentovaná, nebo říká se tam v tom filmu o ní, že to je čordějka, jo? Mm -hmm. A to, že tam má všude ty hady a furt jako vykládá, že ten mm -hmm. Alexandr, že jeho otcem byl bůh, že jo? Tak to právě i uh, narážka na ten údajný božský původ Alexandra. A tady je hrozně zajímavý. Ještě bych teda chtěl říct, že existuje, máme v podstatě několik životopisů Alexandra od několika různých autorů. Strašně zajímavý, že ten Aleksandr samozřejmě byl postava, jejíž život byl zpracovávaný už v antice velice často, a dokonce existovaly vlastně popisy jeho života, jeho tažení od jeho současníků, od očitých svědků, to byl od lidí, kteří s ním byli. To byl uh, Kalisténes, nebo Aristobulos, nebo třeba, uh, třeba Ptolemaios Soter, což byl hmm. jeden z těch valitelů, kteří s ním távali, a potom to byl zakladatel Ptolemaiovských říše a první vlastně uh, jako faraon Je. v Ptolemajských dobře... Uh, v... Ale je to zároveň problém v tom, že důvod, proč těch životopisů je tolik a proč, si, proč všichni ti těch autori to psali, je v tom, že oni sledovali nějaké vlastní zájmy. že, že ta, je ty tak vždycky, Těch je. několik uh, let vlastně posledních Alexandrova života je jako hrozně kontroverzních z hlediska toho, co se tam reálně stalo, jak Aleksandr umřel, co plánoval dál dělat, komu plánoval a jak předat moc. Uh -huh. A tím pádem každý z těch autorů přirozeně psal ten životopis tak, aby se sám jevil jako... Ten jako, který byl cool. Jo. No ale rád. co jsem chtěl hlavně říct, je to, že my nemáme žádný tady z těchto životopisů, no který vznikly za jeho života, že jo? To je veliká tragédie, ty všechny tady tohle díla jsou úplně ztracený. Uh, takže vlastně máme životopisy, který těch životopisů, řekněme delších, který mm -hmm. vznikly v antice, je několik, no, já si myslím, tak čtyři nebo pět. A pravděpodobně ty nejstarší, což je Ariános a Plutarchos, jsou z prvního století našeho letopočtu, to znamená asi 400 let po Alexandrově smrti, že mm -hmm. Třeba ten Ariános, který je nejdelší, ten přímo čerpal z pramenů od toho Ptolemája, od toho Aristobula, ale problém je v tom, že ne, my nevíme, co tam on změnil, co tam třeba přidal, z jakých zdrojů tam přidal ty věci navíc a tak. No a samozřejmě ty jednotlivé prameny se navzájem rozchází. Mm -hmm. A tím pádem je vždycky problém, když si čteš o tom Aleksandrovi, z, z koho čerpáš? Protože některé ty události se tam prostě odehrávají jinak. A hlavně takovej ten hodnotící rámec, to znamená, motivace těch postav, jejich vztahy a tak, jsou u těch jednotlivých uh, autorů různý. Já jsem teda hlavně hlavně čelopas Plutarcha uh, a to z jednoho prostého důvodu, <laughs> že ten Plutarcho <laughs> je nejsrandovnější. Uh, Plutarcho no, je no. takové hroznost trošku, no. uh, o kterým už jsme se tady bavili v jedné předchozí epizodě. Uh, tak třeba konkrétně, co ten Plutarcho píše o té no, uh, jo? No právě uh, tam v tom Plutarchovi jsou ty věci o tom božským uh, narození. Že? Tak uh, během, no, podle Plutarcha, Teda se říkalo, že otcem Alexandra byl teda Bůh, který údajně souložil z Olympiá v podobě Hada. Dokonce mě, teda Filip, Alexandrov otec, měl přijít o oko podle Plutarcha tím, že pozoroval klíčovou dírkou, jak Bůh v podobě Hada souloží no. s její ženou a jeho ženou a buď kvůli průvanu nebo kvůli tomu, že ho Bůh za to potrestal, osadnul jedno oko. Což on teda měl jenom jedno oko, ale o to přišel při obláhání města v bitvě. Jak kvůli průvanu přijdeš o oko, když se díváš na no, Hodně někam, tam fůjčalo. A co to znamená, že mu to vyfouklo to oko z, oko z hlavy? To, to je ten okay. na film uh, Pěkařův císař. Uh, <laughs> no, tak to je jedna verze. A potom ještě Plutarchus říká, že se um, Olympii noc před svadou mělo zdát, že se ozval hrom a jej, do jejího života, že udeřil blesk. Mm -hmm. po této ráně prý spanulo veliké světlo, potom se rozštěpovalo na plameny, již se nesly na všechny strany a roztýlilo se. Tak si říkám, že kdyby tam přišel ten uh, flipos uh, v tu chvíli, tak by jo. pravděpodobně rozstál jako na cestě na konci <laughs> filmu Diana Jones a Chrás <laughs> archy. Uh, no, každopádně uh, u, toho, uh, u toho Plutarcha, ta Olympias je No, přesně řečeno. Olympias byla teda cezinka, ona byla z jednoho ilir, ilirského kmene a byla to dcera krále. Ti Makedonci se brali buď ilirany, nebo lidi z Epiru, z té královské rodiny, kvůli, kvůli politickým aliancím a byly to taky rukojmí a tak dále. A byla ze sousední... Fakticky ze sousedního, nebo téměř sousedního o, kmene, jako regionu, který jo. je velmi blízko Makedonii. No, není to žádná exotika. No. Náznak, který v tom filmu je, to, že od někud jako z dálky a že právě jako symbolizuje ten, ten východ, který ten Alexandr spojuje se um, západem. Ta je prostě ptákovina, no. Ona tam... A ten její přízvuk je fakt extrémní v tom, jako, že prostě proč by ti Makedonci měli mít lepší přízvuk v řečtině, mm -hmm. než než Iliřeně. No tak hlavně ty jako lidi na Ilijském královském dvoře asi byli vychováni řecky. No právě, a, no. a každopádně ona je uh, vylíčená jako čarodějka už v tom Plutarchovi, ale není to proto, že by byla cizinka, je to prostě ona, na Plutarchovi píše, že se ode, oddávala mistériím. A ty orfický, eleuzínský, bachický mistéria, dionýzovský taky, to byla vyloženě řecká záležitost, to byla vlastně domácí věc. Oni se podle Plutarcha dokonce seznámili s Filipem na samotráce právě během těch mystérií. No a teda sebou tahala ty hady. Uh, Plutarchus přímo píše A Olympias více než jiné horlila pro ty stavy posedlosti a způsobem poněkud barbarským stupňujíc boží zanícení vláčela sebou na slavnostní schromáždění velké ochočené hady a ti se často vynařovali z vřečtěnů a z mystických opálek. Ovíjeli se kolem trysů žen i věnců a děsili muže. Jo, takže prostě ona jako někde přišla a teď najednou bude všet, začali být, být, jako jako v nějakém kresleném plumot a, a od Volta jo, jo, jo. Disney, najednou všude začali vylejzet hadi a bylo to takový strašidelný. Takový lidi dneska nejsou, že jo, jako musíš mít zákazy vodění psů, kde, <laughs> ale představáš, že bych měl zákaz našení hadů. No, tak já si představuju, že to musela být nějaká jako vůdu čarodějka, víš co? Nebo že to byl i hmm. jako luk, že měla prostě ty hady a, a takovéhle věci. No, každopádně... Samozřejmě ten narrativ, že Alexandru je syn Boží, to bylo kontroverzní už v Antice. Samotný Plutarchos v podstatě podává dvě verze. Podle jedné Olympias sama to jako šířila a tajně se svěřila Alexandrovi, že to tak je. Podle jiného to ale s rozhorčením odmítala a říkala doslova, což pak mě Alexandros nepřestane osočovat u héry. Kdyhera, mm -hmm. to byla teda podle řecké mytologie, že manželka, jo manželka uh, Dia, který údajně měl být jeho otce. No a teď uh, dovolím si takovou malou odbočku, ale myslím si, že to stojí za to. Připravil jsem se několik případů neposkvrněného početí jo. v antice. Máme jich tady asi 12, tak mě zastav, až budeš mít jo. pocit. To technicky za to, to není neposkorněné početí, protože říká, že souložila s tím bohem. No a když ti udeří blesk do vagíny, tak to je neposkorněné početí. Ale to s tím hadem už ne, že? To s tím hadem už ne. ne. Tak ne. jako, opravdu prostě. ty nevíš, ne. co ten had s ní dělal. To je jasný. Protože třeba, třeba, uh, princezna Io, podle Aischila <laughs> byla oplodněná diem lehkým dotekem a dechem. Uh, to je takový to pneuma, šo? to jo. je ten uh, dech božský, to se potom objevuje třeba i v Novém zákoně neposkrněným od početí uh, Pany Marie. Uh, tak třeba Had měl oplodnit i matku od Oktaveana na Augusta, to je mm -hmm. jako jasná asi narážka na toho Alexandra, aby mm -hmm. ukázali, že.. Uh, že to je taky bohem vyvolený panovník, tak třeba Danae počela Perzea, když byla zavřena v kopce, která neměla střechu, a Zeus ji údajně oplodnil ve formě zlatého deště, který pršel na vagínu. A že napršil ji jako dovnitř, a z toho se narodil Perzeus. No, tak... To je otázka, jestli je to neposkvrnění početí nebo ne. Nicméně zase tady máme tu božskou substanci, která, to, yeah. která tohle udělá. E, Dionýza dokonce naklonovali jednou, kdy v jedné e, legendě ho titáni měli rozčtvrtit a Zeus potom vzal, vzal jeho srdce, e, rozmixoval ho udělal z něj nápoj, dal ho vypít dionýzové matce, která se melé, semele, a ta od otě, jeho a znova narodil se z toho Dionýzos. Mm -hmm. Takže to je vlastně klon v podstatě, i z jeho DNA. Byl naklonovaný Dionýzos, no. no a teď ještě dvě, a to jsou fakt dobrý, no. pak už se vrátíme zpátky k tomu, A tohle je fakt, to na tom já ujíždím na božských porodech a oblozeních a tak, tak zrození Erichtonia, krále Athén, se údajně odehrálo tak, že Hephaistos měl znásilnit Atenu, jenže ta Athéna se bránila a on ukápnul své semeno na její stehno. A ona s odporem otřela to stehno, to stehno skáplo, otřelo to semeno ze svého stehna, to semeno skáplo na podlahu a z toho ukápnutého semena na podlaze se zrodil ten král. Takže tam vlastně nedošlo k tomu styku, on se jako zrodil z nějaký louže. Takže pozor, až, bude, až se někdy něco tak stane, může se jo. z toho narodit uh, atenský král. Erichtion to je tuž nějaký sedmý století před naším to počtem, ne? Je to vůbec historický král? Ne, pravděpodobně. ne. Jo, okay. uh, no a poslední věc, kterou tady mám, to je moje úplně nejoblíbenější. Uh, početí Romula a Réma podle Plutarcha, kdy je, že jo, jejich matka byla mm -hmm. rea Silvia, otrokyně, na dvoře krále Amulia. No a ten Plutarchos má strašně roztomalou historiku. Podle, podle Livia byla jenom znásilněná bohem Martem, mm -hmm. což je takový jako OK, to jestli není tak extrémní, ale podle Plutarcha jednoho dne v uh, ve vyhláslém krbu na v královském paláci se objevil božský út Marta. A Plutarchus se tam a říká, a zůstal tam trčet. No prostě trčel, takový dildo, že jo, kouzelný, a čekal, co se s ním rodit. No a král a mu si říkal, to určitě znamená, že ten Bůh chce, aby moje, sestr, moje dcera s ním obcovala a porodila poloboha příštího krále. <tějí významené> a, takže jí rozkázal, aby s ním teda obcovala. Ona nechtěla, Člověk se jí nemůže dívat, že nechtěla jako obcovat s dildem v krvu. A tak to tajně přikázala své otrokyni, kde Sylvie. Silvii, ta to udělala. Byla oplodněná samozřejmě, dildo asi usnul a jak to tak bývá po souloži. No a narodil se Rumus a Riemus, že? Mm -hmm. Tak, to byla taková malinká odbočka. Takhle bych mohl pokračovat ještě několik, <laughs> desítek se Samozřejmě k antický, konkrétně řecký mytologii se nikdy vrátíme, protože tam je spousta úplně mentálních věcí. Uh, okay. Dobře, no. Takže to je matka. To je Aleksandra. Aleksandra. A co otec, Alexandra? No, tak... to byl Filip Makedonský. Jasně, tak jak je většina v tom filmu? No tak v tom filmu, že je prezentován jako generál. Je to přesně jako taková ta... Nedo, takový ten nedokonalý obraz toho Alexandra, že on je vlastně ten král a jako plánuje tu, tu invazi a podobně, ale nemá tu Alexandru, ten Aleksandru jako by morální charakter, a nemá tu jeho, tu jeho odvahu. Uh -huh. jo? A otázka z něj, jestli ten film snaží jako říct, že Aleksandr se postupně měnil na toho svého otce. No, to se podle mě snaží říct úplně. Ale na druhou značně. stranu, no, já bych úplně, jako mi připadá, že když ten film ukazuje, že ten Alexander toho svého otce jako překonal. A vlastně celou dobu se hádá s těma lidma, kteří vyzdvihují jeho otce, on říká prostě ne, já jsem jako lepší a jo. tak dále. A, tak mi příliš připadá, že, jako snaží, že ten Aleksandr se snaží překonat, nějak by hmm. vymanit se z těch jeho problémů a to No a on ten uh, ho v tom filmu stvárňuje tak, že ten uh, Filip je opilec, násilník v podstatě, mm -hmm. on vždycky někde přitáhne opilej a pak to snaží znásilnit jako svoji manželku v podstatě mm -hmm. a i když není, i když vyložení nepije, tak vypadá jako kdyby byl opilej a má rozcuchaný vlasy a tak. No a jako já jsem měl teda pocit, když jsem ten, filmu sledoval, ten film sledoval, že se tam právě ukazuje takový ten moment, že Alexandr zřejmě jako na, hlavně na konci svýho života, potom kdy se vrátil z toho tažení a žil v Babylonu, uprostřed jako luxusu a hedonismu mm -hmm. a tak, asi pravděpodobně jako začal být takový i sám, že? jo? tak nakonec asi jo, no. Mm -hmm. To je, je pravda, ale že ten Filip vlastně se nikdy nevrátil úplně do nějakého luxusu, že jo? Mm -hmm. <laughs> vlastně pořád jako... Mi připadá, že ten Filip je v tom filmu prezentovaný jako trošičku, jako ten zhrzelý, ten, ten, ten člověk, který jako, měl ty obrovský plány, ale kvůli konspirací lidí kolem sebe nedokázal nikdy jako reálně, reálně hmm. naplnit. A pak, pak ho zabili. A pak ho jsem A pak ho jsem A on teda ten film, teda ten Filip reálně plánoval <coughs> totažení do Perze, film, teda ten film, což bylo strašně teda ten poprvé prostě řekové <coughs> se na to přestali válčit neustále, ten každý s každým a tomu dalo teda samozřejmě i jako materiální zázemí a technologie, řekněme, že různí řecký města měly různý vojenské tradice a byly dobrý na různé věci, mm -hmm. že byly regiony, které měly super pechotu, pak třeba tesálie nebo by měly dobrou jízdu, jo. a takže to potom ta makedonská armáda, to teda nebyla jenom makedonská armáda, do té Perzie s ním táhly spoustu řeků ze všech možných měst, jo. tak byla vlastně the best of řecko. Děkuju, jo. Uh, tam už se trochu dostáváme do toho otázky, do toho jako co z toho Filipa udělal toho toho jako sub, toho lídra toho řecka, že protože no ten Filip není, ne, si nevyrostl jen tak od niku, že jo? Filip vlastně je, se dostává jako k, na trůn v době, kdy Řecko je po, jako nachází se po asi 60 letech kontinuálních válek, kdy se neustále vlastně testují i nějaké nové taktiky, čas od času prostě někdo přijde s nějakým nápadem a no, otestuje. Takže třeba Ateně, otestovali. Ko, kosého šiku. Třeba. No, to kosí, jasně, jako neschalon, es, nebo to je to, co dělal, to, co zkoušel EpiMé ep, ep, ep, ep, Nondas. Jo, ale jde o že spousta různých věcí, jako třeba použití lehké pěchoty proti hoplitům, používání jízdy jako v kombinaci s lehkou pěchotou, to třeba Agesilaos. a a pak samozřejmě ty jako různé nestandardní formace, které používal Epimenondas. To je prostě prostředí, ve kterém Filip žil a on přímo sám žil v tébách, že on byl dlouho rukojmý v tébách a to bylo zrovna době, kdy té by jako poprvé v historii prostě. A naposledy. Těch, jasně, poprvé, dom, sami dominovali Řecku uh -huh. a dokonce jako opakovaně že Sparťany v otevřených bitvách. Uh -huh. jo, zejména u který. Takže uh, tohle je to prostředí, ve kterém on byl a kde se učil. A potom vlastně, to, potom, co on udostal, je neumezená moc vlastně nad tím, nad tím severním řeckem tím, uh -huh. že se stal makedonským králem. Jo, to je něco, co prostě. Tí řekové neměli, že jo. Vždycky Vyslo prostě nevím, jenom musel jako se hádat s má v tom městě, uh, co budou dělat. A třeba no. ho nevzvolili nějak podobně. No. Takže v, to je to, co mu umožnilo. V jako, Atenách čím si byl úspěšnější strateg, tak tím spíš tě vyhnali nebo tě zabili. A přímo tam byl jako princip ostrakizace, že jo. Kdy schválně vlastně volili ty, co, co byly nejmocnější, což dává smysl pokud zrovna nevedeš nějakou válku. Vždyť tu válku. No. no a ve, ve Spartě jo. byly sice králové, ale ti byli všichni skorumpovaní zko nebo šílení a tak. No. To je pravda. Eh, dobře, Jen, ještě v tom filmu jenom takový pěkný moment, který je opět z Plutarcha, a pravděpodobně ještě z nějakých jiných pramenů, a to je, kdy vlastně jde k hádce mezi... Filipem a Aleksandrem na hostině. Tam jde totiž, totiž o to, to ten film rozpracovává taky, že um, Filip měl celou řadu manželek, uh, podle pramenů až sedm, u některých z nich ale nevíme, jestli to byly jenom manželky nebo i konkubíny. Nicméně on si po jeho matce, po Aleksandrové matce, vzal um, dívku, která se jmenovala Euridike, byla to dcera jednoho šlechtice Atala. A právě asi Alexandr a hlavně jeho matka měli strach, že až se narodí jim syn, takže oddělají toho Alexandra, oddělají tu Olympias a udělají tady z tohohle toho syna novýho krále. A nemusí ho nezbytně oddělat, ale prostě v okamžiku kdy ten syn dospěje. Tak, tak se stane následníkům. Může vzvolit vzít jeho, protože, protože ta Eurydike je byla... makeron. Makedon, Přesně Makedon. tak. No a tohle to ovede až k hádce, kdy ten opilej Atalus. Právě údajně jako žádal bohy, aby se tohle stalo, aby se jí narodil ten dědic království. Aleksandr po něm hodil pohár, filip se naštval, sou meč, ale v opilosti klopitnou a spadnou na držku. Mm -hmm. A Aleksandr řekl takovou vtipnou hlášku, tenhle člověk mužové se chystal přejít z Evropy do Azie a zatím leží na tažen, když měl přejít od lehátka k lehátku. A mm -hmm. to je zase takový roztahový. Oh, Snap, přesně tak. Je, je. Sasi Aleksandr. A, a zase je takový roztrmelý, že jedna, vidět ten tom filmu, už ten Oliver Stone asi četl jako toho Plutarcha, četl ty prameny. a podobně jako třeba Frank Miller, uh, autor předlohy toho filmu, by to outermopil, a tam občas jako dává takový hezký je. detaily. A to je takový pěkný, že to jsou věci, které v tom filmu nejsou nějak zásadní, kdyby tam nebyli, tak to ani napoznáš, nehrajou tam jako žádnou extra roli. Ale je to takový jako hezký, že jo? toho je tam právě všude v tom filmu. Jo? Yeah. Já to překapilo už, když třeba že zavraždí toho, toho Filipa, jo, jako mm -hmm. spoiler alert, Filip v jedné chvíli umře, tak ten vrah. Prostě ho zapíchne, pěsně to prostředí, tam jako dává smysl, je tam Olympias, což je divný, ale budíš. ono zapíchne. Aby jsme to teda uvedli, jak ta vražda konkrétně no, probíhá. to je prostě jako vtipná situace, uh -huh. že ten Filip je někde nějaký, on je, ne, není v Pele, je v nějaký no, městě Aegis. Ano, oni ho zavraždili a... na svatbě uh, jeho dcery s jeho předchozí manželkou, která si brala vlastního strýce mimochodem, což byl taky tý Olympiás a byl to král Epiru. Nejsem si jistý, jestli už v té době nebo až potom, asi taky se jmenoval Alexandr. OK, velmi velmi to jako vysvětlil. Je, tak víš co to? <laughs> všichni se tam samozřejmě jmenovali ne, ne, Alexander nebo no. Filip. Tak, klasika. No, no, dobrý, tak každopádně. Byl na oslavě svatby. Byl na oslavě, byl na oslavbě, oslavě a teď byli na nějaký divadle nebo něco podobného. Mm -hmm. A tam seděli řeští diplomati z různých měst, kteří se přišli podívat, že to v té Makedonii vlastně nevypadá tak hrozně, že se nemusí jako stytit za to, že ten Filip vlastně dominuje v tom Řecku a že ten král je vlastně kůlom má to pod kontrolou, že tak ten Filip tam přijde strašně jako odvážně a to ten, ty, ty právě přímo píšou, že přišel bez, uh, bez svý ochranky nebo ochrany tělesné stráže uh, prostě proto, aby ukázal, že jako přístupný lidu. No a samozřejmě, že je jeden z těch stráže, který ho tam nějak asi pověřil, ho prostě zapíchne v té chvíli, uh, nějak se tam prostě uh, přetočí a zapíchnou ho, pokud se utéct Um, což v tom chaosu asi dávalo trošičku smysl a i v tom filmu zakopne ovi, o nějaký ovi, keřík no o nějakou rem. no jasně, o nějaký kus, nějakou jako prostě nějakou rostlinku a přesně to je to, co jako píše uh, Plutarchos ano, no ta, ta, ta, konkrétně ta vražda, je tam fakt jedna ku jedný, že on jo. že tam dokonce je jako jeden jezdec, který na něj čekal s náhradním koněm, nebo jako s druhým mm -hmm. koněm a těsně před tím nechtnou tak zakopnul lovinou rávu. No a pointa je, že ti lidi, kteří ho honili, ozbrojení, tak ho okamžitě zabili, což samozřejmě, je hloupý. což samozřejmě způsobilo, že oni nikdy nevyšetřili tu vraždu. A už v antice se strašně, vlastně okamžitě v podstatě se řešilo, kdo ho zabil a proč. Mm -hmm. A existuje spoustu různých spekulací. Buď to udělali Peršani, ne, což je taková jako konspirační teorie trošku, protože věděli, že by určitě dobil Perskou říši a nebo to udělal ten Aleksandr nebo jeho matka. No ono v té době ho měl motivace zabít skoro každý, že mm. jako prostě všichni jako ty, ty řecký státy ho mohli chtít zabít, že jo, a teď ani určitě, všichni ti jeho potenciální dědici dí, dí, prostě mohli chtít zabít třeba další lidi v jeho rodině, no a pak Peršani taky, jo, jako mm. oni on už v té době tažení do Malé Azie. No. Nebo ho možná chtěl akorát prostě zabít ten jeho bodyguard, který se jmenoval Pausanias, kvůli tomu, že, to je zase v Plutarchovi, že na nějaké hostině se všichni ožrali, ten, ten Pausanias mimochodem měl být milencem Filipa, mm -hmm. a Filip v opilosti dal toho Pausania právě tomu Atalovi, jehož dceru si potom vzal, aby ho znásilnil. A to znásilnění mělo uh, být ta motivace pro tu vraždu. Jo. Tak to je, říjme, dejme tomu taková nejvíce jako kolumbovská verze těch událostí, že to prostě byla vražda jako z, z no, Crime je, of Passion. To je, ale ty ty Tyrano ty, jako jsou typicky, jako vysvětlou takhle, že třeba. Že byly chlípění. Aristo. Uh, uh, Harmodius a Aristogeton, ti atenští, ty ranobíci, co zabili Hyparcha, uh, mm -hmm. tak taky jakože měli prostě být milenci, jeden měl být s druhým a pak někdo si zradil. A pro... je to je jako ptákovina. Je odlužitý, že to nevíme. Ale no. že je vtipný, že ten film to popisuje tak, tak přesně, detailně, jako no. pro, jak, to, jak to vypadá. No a pak jako taky je vtipný to, co jsi říkal ty, že, pro, že, to, že jo, ta svatba se konala krátce potom, kde ten Filip teda sednoutil to řecko a pravděpodobně to byla asi jedna z jako prvních velkých příležitostí, kdy opravdu ti, všichni ti řečtí, eh, politici a ti diplomate a tak, přišli do té Makedonie, která mimochodem Makedonie v té době to bylo jako vlastně země třetího světa v tom mm -hmm. řecku, že jo? Oni, ani ty řekové moc nebyly jistý, jestli ty makedonci jsou teda řekové, nebo jestli to jsou nějaký špinový barpaři. A asi ta Makedonia měla pověst, že jo, to jsou nějaký ty divoši, ty pastivci jo. těch ovcí, kteří tam žijou v těch horách. když to my jsme ti Atéňani, ti Spartění, ti, kteří máme ty tradice, ty, co porazili toho krále, perskýho jo. a tak. No a tady tihle ti lidi tam přijdou. Prvně samozřejmě muselo být hrozně ponižující, že jim vládne nějaký rednek, nějaký prostě Buran. Jako to Z, taky nebyli úplně uh, jako, To jo, ale vy, tak oni, vy, ale vy, oni vy, se o sebe Rozřímky. asi mysleli, že, že byli no, jako vrcholem cnosti a hlavně na ty oni se dívali z vrchu. No, že to jo? Takže oni se šli krát kouknout na toho krále a řekli, si no, tak možná ten král nebude tak, tak jako takový barbar, no a se vlastně při té první příležitosti úplně randomně někdo přišel a zapíchnul ho. Tak se říkám, že se nějaký makedonský dvořan naklonil nad toho uh, aténského diplomáta a řekl mu, o, středa. <laughs> no dobrý, popojedem. Uh, pak je v tom filmu Aristoteles, což měl být teda údajně um, podle těch historických parametrů učitel um, Alexandra. Je samozřejmě otázka, do jaké míry to tak bylo, protože Pěsně. v antice bylo strašně populární, uh, když si byl životopisec nebo historik, tvrdit, že všechny uh, historické osobnosti se spolu znaly a hlavně, že každý byl učitelem, každý. To je hrozná novela, ano. A je to takový no. cenomanovský, nebo jako Forest Gump, že, že všichni, že, to, že to, to Řecko je takový malý a každý se zná s každým. No, třeba všichni procesokratovskí filozofové, vždycky byl někdo jako učitelem někoho jiného, ačkoliv ve skutečnosti nemá, nemáme žádný důvod si to myslet. Uh, no, tam, v tom filmu ten Aristoteles se objevuje jenom velmi letmo. A říká takový docela aristotelský věci. Což je fajn, jakože ten aristotel tam je, tam je krátce hmm. a zároveň on je to... On, jako ten jazyk, který on používá, je divný, jo, on prostě používá ty, ty různé terminy jako materialismus a, a vládní systém a podobně. Jako spoustu věcí, které bychom asi... Který, který jsou evidentně snahou modernizovat to, to, hmm. tento jeho filozofii jako do současnosti, ale... Dává to smysl, jakože dalo by si představit, že prostě byt Aristoteles takový jako řekl, no, kdyby to přeložil do angličtiny. On je hlavně rasista a, a je sexista, a je, že? No to jo. což je Aristoteles. Což je cool, jo? to je takový, že prostě řekové jsou úplně nejlepší, protože mají tu filozofii. Jo? Jakože je. je to vlastně vtipný, on, on říká, že ti řekové jsou, uh, tím, dokážou všechno, všechno hezky zvážit a vždycky si vyberou ten střed, Není tým věcí. Umírnění. Jsou umírnění. Žádný extrémy. Ani na jednu, ani na druhou stranu. Přesně tak. A takže jasný, protože jsou zvířata. Protože jsou zvířata, přece ty se oddávají těm slastem a Právě tak. Právě, no. No a takže... samozřejmě nejlepší je láska k muži a ne láska k ženě, jo. protože žena je podřadná. Že? No ale jasně, rozlišuje tam mezi tu, tu fyzickou láskou, že jo, a to jako nějakým tím um, um, broumenským propojením. Dneska bychom no? řekli ty uh, muži, kteří tam spolu. Um, A to je, to je fajn, jakože ten, ten film je jako částečně, má tam jako naznaky homofobie, která byla asi jako běžná i v té době, jo, že přece jenom prostě nějaká ta fyzická láska mezi muži se po, považovala za jakože za, za nějakou prostě. Jako za, smilstvo. Říc, za smilstvo. Tak ona no, konec konců jako otevřená, jako otevřená sexuální nějakost vůči ženám byla jako morálně problematická. No ale na druhou stranu je prostě cool, že je jako otevřený v tom, uh, v těch jako vtazích, v těch hlubokých emocionálních vtazích mezi muži. Což no, jako dává smysl i v té době, yeah. už prostě proto, že když si přečteš o tom, jak se, jako jaký byly ženy v té době, že když se prostě správně vychovávala žena, tak to znamenalo, že nic neví, nikdy s nikým nemluvila a jediný, co umí, je prostě někde jako Vařit, štrikovat a to považuje za jako jedinou, jedinou svoji, uh, svoji úlohu. Uh, že jo, prostě ty ženy jako se snažili úplně jako redukovat na, na prostě nějaký jako, bych řekli, ne? lidský trosky, no. nebo zvířata. Tak no jasně. Tak je, je jasný, že jako bylo těžké mít třeba pro normálního člověka vztah, jako nějaký emocionální vztah se ženou. No. Se, svoji se svojí vlastní manželkou. Se svojí manželkou. Že byla vychovávaná tak, jako aby to nebylo jako osobnost. Přesně tak. No. To je docela zajímavé, no a samozřejmě o, o homosexualitě bychom se mohli bavit dlouho a jako tak tady těch věcech, ale je to docela zajímavé jako pohled na to, že vlastně ty uh, hluboký emocionální a někdy i tělesný vztahy mezi těma mužema byly běžný, mm -hmm. prostě kvůli tomu, že ženský jako byli patlaný. Byli vychovávaný tak, by byli patlaný. No. A ten film je v tomhle docela odvážný, on dokonce byl kritizovaný a byl terčem stížností protože prostě podpor, jakoby propaguje homosexualitu. Nicméně mm -hmm. je teda pravda, že oni se až na jednu scénu, teda, kdy Alexandru je naznačený, že má sex uh, s mužem, to byl ale schodu okolností podle historické panu zrovna Eunuch, takže ten by mu asi moc nenaložil, i když možná on byl dole a Aleksandr byl nahoře. No, ten. E, ale jako jinak ti, ti jeho milenci, hlavně teda Hefiston, e, tak se tam jen objímají. Mm -hmm. e, není tam jako nějaká prostě jo, velmi, velmi otevřená sexualita. No každopádně, kdybyste chtěli dělat Alex Aristotela ve filmu, tak v ve Aristoteles. A pak ještě stručně. Bukefalos, jeho kůň. Tam je právě ta scéna, kdy oni se, oni, on Aleksandr ho skrotí, ten Bukefalos, to je takovej mm -hmm. zase literární literární věc, že ten slavný hrdina musí mít perf, jako úžasného koně. Takže ten Bukefalos ne, nemůže mít nějakou obyčejnou herku, že? Jo. Takže ten Bukefalos je jako strašně neskrotný a divokej, ale je to perfektní jako válečný kuň. No a podle Plutarcha a i podle toho filmu ho měl Aleksandr skrotit tak, že si všimnul, na rozdíl od všech ostatních lidí, že se ten Bukefalos bojí vlastního stínu, takže ho obrátil tak, aby ten stín neviděl a ten Bukefalos se vyklidnil. A, Podobně třeba slavnýho koně má i, uh, měl i uh, Cezar. Uh, ten teda kůň nemá jméno, ale se to spíše, že pro měl něco jako lidský prsty. Že ten kůň byl úžasně rychlej a prostě boží, protože místo kopyt měl nějaký výrůstky, který vypadal jako prsty. Mohl si s ním potřástit kůře. Ano, že? Mohl si, a mohl, mo, říkal si, že uh, kdyby z něj Cezar udělal konzula, jako to chtěl potom udělat <laughs> Kaligula se svým koněm, který se jmenuje klusák, tak to by bylo super, protože ten... Uh, by se mohl podepsat třeba, že? Nebo by mohl třeba bouchat pěstí do stolu, nemusel by bouchat kopitem do stolu. Tak nebo třeba. je efektivní. Ko... kůň s kopítkem by byl lepší soudce, že jo? Protože by mohl jako potřískat a říct jako klid, klid. Jo. No spíš by se řekl něco jako... <laughs> Ale zase, zase si říkám, že kůň s prstama, když by byl v koloseu nebo v amfiteátru na gladiátorských zápasech, tak by mohl prst palcem ukazovat, jestli mají gladiátoři žít nebo být popravení. <laughs> to s kopitem nemůžeš udělat. No. E, dobrý, taky popojedeme dál. Tak to bylo teda to jeho mládí. Teďka bychom měli velice stručně prolítnout a opravdu asi jenom v pěti minutách, co v tom filmu není, co ten film přeskakuje. Tak úplně tam chybí války... Úplně tam v... chybí jako prehistorie a dinosauři. No, tak bys jako z Aleksandrova že <laughs> jo? <laughs> jo. E, tak chybí tam ty války v Evropě, e, to, protože samozřejmě Aleksandrišov, když se stal králem, tak natáhnul rovnou do Perzie, mm -hmm. stihnul ještě spoustu věcí, stihnul úplně vypálit téby, mm -hmm. což bylo totální jako... 9-11 v, v Antice, že město, no, no. který bylo velký, jedno z největších měst v Řecku, a mělo prostě nepředu historii, tak on ho dobil a úplně ho nechal zničit, vlastně. Hmm. Vypálit, ni nic tam nezůstalo po tébách. Oni a, potom... potom patsolí, nevz, no, prostě. <laughs> oni potom... Ty téby v podstatě okamžitě znova figurují no, jako relativně důležitý město v, v historii po, po Alexandře smrti, takže ty lidi se tam vlastně nastěhovali okay. znova, ale jako pro ty lidi v tu chvíli to byl totální šok a bylo to něco nepředstavitelného. Ani třeba Xerxes, když dobyl Ateny, mm -hmm. že, že ta jeho armáda reálně vypadá dvakrát, tak je vypálil, ale jako nebylo to, to až tak extrémní. No a každopádně k tomu jeho předchozímu životu před tím tažením, mám tři velice krátké a vtipné historky, nebo anekdoty. Tak třeba hnedka na začátku, v podstatě okamžitě, jakmile se chopil moci, táhnul proti barbarům, údajně překločil řeku Dunaj mm -hmm. a Ariano spíše na konci po té bitvě, když teda všechny porazil, všechny si podrbil a tak, tak byla nějaká hostina ve stanu a šli se tam na něj podívat keltové, což bylo strašně jako cool, protože ti keltové byly zdaleka v té době, že jo, to mm -hmm. byly někde jako ze západní Evropy a oni se šli tam na něj kouknout, protože to je ten super Alexander, o kterým už tenkrát všichni, ví. to byl, on byl takový vesly Crusher, prostě prostě prodigy uh, uh, wonderkit. Wonder yeah. uh, no a právě z toho Ariána pochází ta hláška, že si Keltové nejvíc bojí toho, že jim spadne nebo na hlavu. To je známý z Asterixa a Obelixe, že jo? Mm -hmm. A právě jako ten historický pramen, odkud to ten Asterix a Obelix mají ten Arianos. Já jsem nikdy jinde jsem to nikde neviděl. A tak si říkám, jako, to je očividně vtip, že jo? V, v tom Arianovi. Uh, odkud to teda pochází? Uh, jakože, nebo přesně řečeno, co tím ten Adénov chtěl říct, jestli chtěl třeba říct, že ti keltové jsou tak hloupí, že ta, ta situace je přesně taková, že ten Alexandros se ji zeptá, z čeho mají největší strach? A celkem tém předrození Čechážů mu řeknou, o, z tebe Aleksandře, a on jim pak dá deset talentů zlata. A oni řeknou, my máme strach, že nám nebe na hlavu. Tak to může být takový, že o, ti keltové jsou tak hloupí. A to je prostě proto, že jsou to keltové a jako na, hrají tady stejnou roli jako Skytové Nejo. ve všech je, historických dílech. Prostě oni, oni symbolizují tu exotiku, takže oni vždycky udělali něco divného. Prostě nenapíšeš o Skytovi, nošel na trh a koupil si ryby. Ne, šel na trh a postavil si tam stánek a pak si šel ch, ch, ch, ulovit nějakého orla, prostě. Jako to je a, divný, jo, prostě. No pak slavná historika je to, že se Alexandr setkal s filozofem Diogenem. To byl takový ten homeless, který mm -hmm. ležel někde v sudu, v Korintu. A on měl teda, že když byl v Korintu, připravovala se ta výprava, tak mu někdo říkal, tamhle super filozof, a Aleksandru mu to přišlo jako dobrý. Tak tam za ním šel, no a ta historika je taková, že Diogenes ležel nahej nebo přikrytý jenom nějakou benední rouškou, vyhříval se na sluníčku a najednou mu ten Alexandr zastínil e, to slunce. A Diogenes, e, ten přesně říčen, Aleksandr se ho ptá, já jsem Alexandr král Makedonie, řekni mi, co by si přál a jakýkoliv přání ti splním. Bohatství, moc, cokoliv. Mm -hmm. A ten Diogenes se na něj kouknul a řekl, tak mi uhni ze slunce. Což jo. je jako taková anekdota, která ilustruje tu asketickou, kinickou filozofii, že jo. A Alexandros potom teda řekl jako, a kdybych nebyl Alexandrem, tak bych byl Diogenem. Jo, no. A, tak si úplně říkám, že ten, že ten uh, Diogenes musel být ve skutečnosti nějaký protože Dneska, kdyby vyšel Diogenes, tak by to byl nějaký vezďák, který by chodil po hlavní nádaží. Mm -hmm. Vykládal by jako nějaký uh, spirituální věci o nějakých krystalech, energiích Přesně. a tak a všichni by nám to hrozně žrali, že jo? Já myslím, že tam takový bezděláci pravděpodobně jsou, jo? Akorát, mm. uh, Akorát se ztratí. Ne, a tak spíš ten kontext stejný, že Že v té době, když nějaký Sokrates nebo Diogenes prostě zavrhovali to materiální mocí a mm. tak, tak celá jako mládež z těch ten k ním běhala a nechala se od nich učit. Hlavně ten Diogenes nebyl, ne vynevyslel ne, někde na hlavním nádraží, ale on by byl přímo uprostřed staromáku. Před Orlojem by prostě měl ten svůj sud a tam by, tam by smrdil. Jo, protože to je to, že on se snažil jako být hlidem jako hrozně na že Na to, že snažil jako žít asketickým životem, tak by to byl hrozný jako egocentrik. Takže je to spíš, uh, přiro, bys to k takovým těm lidem, kteří si na staromáku postaví tu železnou konstrukci a předstírat želevy tu jeden na druhým, jo? jo něco takového. Oh, okay. no, no, okay. no. a po, poslední historka je věždba v Delfách, protože samozřejmě před výpravou do Perze musíš jít do Delf. A k Alexander tam šel a chtěl se nechat něco vyvěšit, jak to dopadne. No a zrovna tam ale přišel v době, kdy byly takzvané neblahé dny, Kdy, to neznamená, že věštkyně měla, měla menstruaci, ale byly to nějaké, i když kdo ví, byly to nějaké speciální dny, kdy se nesměl věždit. No a Alexandr, protože to byl Alexandr, tak něco takového vůbec nebylo ochotný akceptovat. Násilím ji dotáhl do chrámu a ona, jak se tam tak zmítala, jak ji tak mu řekla, jsi Sy nezdolný synu. A Aleksandr to odvětil, že jinou věždbu nepotřebuje. Což je zajímavý, jakože na to, je, na to jak je zbožný, Že byl na to, dostatečně pobožný na to, aby tam přitáhl do těch delf a řešil re, to prostě, jak se mu bude dařit tažení z věštkyní, ale ne tolik, aby se reálně řídil pravidly, která ta, ta věština měla. Tak když seš ten boží, ty jo. Tak určitě... nepotřebuješ věštbu, ne? No ne, tak víš co, oni všichni mu říkali, ty musíš jít do těch delf, musíš jít do těch delů. Říkal, no, no, no, tak já tam teda půjdu, no. Co říkala? <laughs> jim říkala, že jsem nezdolý. <laughs> <laughs> cool. jo, každopádně jako předtím, než otáhl do té malé Asie, tak jako řešil teda ty, že ty balkánské kmeny. Ono to přes, přes tu Dunaj reálně jako přitáhl asi s malým počtem lidí, že jo? to nebylo jako, když Kýro stáhl přes Dunaj. To bylo, že jo, kdy postavil prostě obrovský lodní most a pak tam táhl hmm. bez tak se slonama, nevím s tím, jo? ale jako s obrama, celán, s, s, s nosoročcama přesně tak. A Alexander tam jenom jako přepůl někde tu Dunaj v noci a pak tam porazil jeden kmen. A, a potom vlastně ještě bojoval s Ateniany a s Tébany. Yeah. A to, to, jako to fascinující na tom je, že v, v tom rozbitém řecku, které před, předtím sto let skoro kontinuálně prostě vedlo války, že to byly prostě války Ateny a Sparta a Téby a Sparta a Ateny a Argos versus Sparta a, a Ateny Sparta ale versus Stary. Ale to, to, to jsou aspoň jména, kteří něco říkají, ale to, to bylo většinou jako nějaký Korkýra versus uh, Olinthos. No jasně, nebo Fokové kol... versus uh, ne, ne, ne, ne, Lokryďané. Jo. jo, jasně. Jo. No jako to byly to byly jako drobné boje a pak to prostě byly velké války, které se odehrávaly kontinuálně a pořád se prostě vytvářely nějaké nové al aliance. Ale pokamžiku, kdy ten Alexander reálně porazil ty Tébany, se jo srovnal ty téby se zemí, tak najednou klid, prostě těch deset, ne deset let, nebo let. Klita, jako, než umřel, mm -hmm. a, tak tam byl klid, jo. Prostě to, což to Řecko jako fakt skoro nepamatovalo, jo. Kromě těch kromě situací, kdy tam fakt jako peršani třeba napadli a, a ty ty, ty státy se nějak daly dohromady. No a o to, o, o to je to zajímavější, že on byl vlastně na druhém konci světa, že No přesně, Aby S celou svou armádou. celou svojí armádu. Celou svojí armádu. To, to je možná jako takový libertariánský argument, že nejlepší je, když je král na druhém konci světa. Jakože když stát jako nic neděláš, jo. Vlastně. Mm -hmm. No a on tam měl samozřejmě antipatra a svoji matku, která oni jako reálně tam asi Ale říkám si, že velký vliv na to určitě mělo to vypálení tép, že to byl fakt takový šok, že ti uh, řekové si říkali, ok, tak. Uh, Sice je pryč, ale radši nebudeme nic dělat, co kdyby se vrátil. A tak nás prostě dobije a vypálí. Jo. Ale oni nikdy nebyli tak racionální, aby si řekli, že se to takhle stane. Prostě i tohle je zvláštní, ale jako podle mě to naznačuje, že ten tady působil stejný efekt jako v Azii, o kterém se potom budeme bavit. Že prostě ti, on ve skutečnosti tomu v Řecku nějak moc nevládl. Mm. Jako co on no, měl? Jasně, on no. obládal, jako, on oblast Amfipole, tam bylo hodně zlatých dolů, z toho měl mm. obrovský příjmy, měl hrozně velký příjmy z toho celého severu Řecka a prostě vyhlásil výpravu, ve které si byl spoustu zlata lidem, kteří se k ním přidají a najel si tam vojáky jako z celého Řecka. No někteří z nich byli dobrovolníci, ale samozřejmě šli tam s očekáváním toho, mm. že si domů přivezou hromadu otroků a hromadu bohatství. Mm. Takže On jako nevybíral nějaké velké množství daní nebo něco fotku od těch, od těch měst a ta jeho vláda byla jako dostatečně míry symbolická. Přesně tak, no. Takže nebylo seš, proti čemu se rebelovat. Když když jsi na druhém konci světa, tak, tak co jako zmůžeš, že jo. A je, a je pravda, to je taky dobré si uvědomit, že se často jako říká v děti no a pak Makedonci prostě porazili Perskou říši. Ne, tam, tam byli všichni ti řekové, že jo tam byli mm -hmm. jako na tom Indu potom uh, bojovali Atéňani, Na obou když... stranách. Na obou... No na Indu ne, ne, ale, ne, ne ale na, ISU, na na ISU. Bylovali bylovali prostě. a na ISU volovali a není na obou stranách, samozřejmě, že v té době řekové, my dneska o nich uvažujeme jako národu filozofů, ale v té době byly řekové totálně obávaní a neporazitelní válečníci. Když se někde objev... když se rozkříklo, že někdo má ve svém vojsku řecký žoldáky, tak všichni hnedka utekli. Ten, kdo měl prostě víc řeckých oplitů na své straně, tak vyhrál, protože oni byli fakt dobří. Oni měli bronzový mm -hmm. zbroj, což proti nějakým dřevěným oštitům, oštěpům proutěným štípům, šípům, nebo štítům, který byly běžné ve vnitrozemí té říše, a se nemohlo moc obstát byli dobře vycvičení měli za sebou těch 60 let ne jeho válčení. Tam jako mu vyrůstaly generace lidí, kteří fakt mm -hmm. válčili že, i Xenofon, Sokrates. A profesionálně. A profesionálně. Váčili profesionálně, Přesně tak. Takže to byla jako naprazitelná síla. Takže ten Perský král, jeden třeba v té bitvě u Gaugamel, v tom filmu je znázorněný tak, že kolem něj jsou takový ti stereotypní a Dneska bychom řekli Arabové, že ti jsou vlastně jakoby Arabové. Taky, no a oni mě jsou tam těma ručníkama no, a mají ty, takový ty barevný hadry. Ale reálně by kolem byla... No, přímo jako to, i ten Plutarchos tam píše, kolem něho, kolem toho uh, Dária, byly prostě kontingent řeckých vojáků. Mm -hmm. to byli ty nejlepší válečníci, že jo, který mm. reálně často rozhodovali ty bitvy. A u těch Gogamalých -go tam bylo docela málo. No, každopádně na ISU, Iště měl jen. přes 10 tisíc kolem tisíc řeských žoldák. No, to jsme trošku předběhli. To, co v tom filmu teda není z toho tažení, tak jenom takový uh, highlighty. Gordický úzel, krále Midas, to je jasný, že jo, kdy... Uh, to byla něco jako něco jako hadice nakropení zahrady, kdy ty na podzimí krásně smotáš, zavážeš ji a tak, a na jaře otevřeš garáž a ta hadice je úplně zapletená do všeho a vůbec nechápeš, jak se to dělá. Nebo třeba no, sluchátka, sluchátka, která máš kapce, nebo nabíječka no. na telefon a tak. Samozřejmě, že jo, pojím to, ještě ten gordický úzel byl tak strašně složitě zapletený, že ho nikdo nedokázal rozvázat a byla prodotstvím věždba o tom, že ten, kdo ho rozváže tak ten ovládne buď svět nebo Ázi, záleží, jestli čteš Tlutarcha nebo Ariana. No a ten Aleksandr ho měl teda buď přeseknout mečem, anebo měl vytáhnout kolík z toho vozu, takže ten uh, úzel se vlastně rozpletl sám. Což je, Jak což... tenký by ten úzel musel být, aby ho dokázal přeseknout mečem, že jo? Aleksandr. Aby ten kopis, který oni používali, byl jako relativně malý a nebyl tak těžký na to, aby dokázal něco jako velké velkého Třeba se tam s tím pžlal. No právě, právě, celé ne? já říkal, tam lidi kolem něho dvě hodiny stáli, yeah. ale jsem, co tam dělá? A Co tam dělá? Nevím, to asi drže. No, jak, ale zase je to samozřejmě taková řecká anekdota hezká, která ukazuje to jako inovativní myšlení, že on jako opešel ten problém a tím ho vlastně vyřešil, že? Jo. No potom našel jsem úplně skvělou věc, která se týká e, kalendáře, e, o kterém jsme se tady bavili někdy m, před nějakou dobou, kdy před bitvou u byl zrovna měsíc e, Daisios, e, ve kterém makedonský králové měli zapovězený válčit a táhnout do pole. A tak to Aleksandr vyřešil velice jednoduše, že tam v Malé Ázii v tu chvíli prostě řekl tak na to kašleme a zařadíme druhý měsíc Artemizios. Takže byly dva Artemízy v tom daném roce a buď ten měsíc posunuli ho nebo přeskočili a takhle vlastně obešel ten zákaz. Takže nebyli to jenom římani, kdo zneužívali kalendář k politickým účelům, ale byl to Aleksandr. Aleksandr měl tu výhodu, že neměl žádné kněží, kteří by ho v tom zdržovali. No. Sparťani třeba takovou věc udělat to. nemohli. Sparťani byli často jako zadržováni tím, že se zrovna konaly nějaké svatky a jako byly kombinace různých důvodů z kalendáře, proč nemohli jako tá táhnout. Tak uh, Aleksandr nikoho takového neměl. Neměl žádné kněží, kteří by mu řekli, to nesmíš. A on si prostě řekl, bude ještě jednou stejný měsíc. Přesně Před. tak. Si říkám, ti lidi kolem něj si řekli jako který je dneska měsíc. No tak Alexander říká, že tenhle tak, tak tenhle. Jo, tak to je jako otázka, jestli se to stalo No já vím, ale jako... No, to je taková hezká představa, kdyby si třeba zařadil ještě jeden únor, aby si nemusel rozádaňovit přiznání jako hnedka. A kdyby třeba řekl, dneska je zase středa. Včera byla středa, já mám rád středy, tak bude středa. No dobrý, no. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že při poslal pták. Plutarcho spíše... To v tom filmu není, jo? Ne, to v tom filmu není, je to škoda, no. Ale Plutarcho spíše při obléhání gazy, když potom obléhal gazu, největší hřiciské město, padla mu hrouda na plece, již spustil z hora nějaký pták. A jedeme dál. To je jenom, to je jo. jenom jako, že on popísal to obléhání gazy, Posleduje ho pták a jedeme dál. To, to je jenom jedna věta, jako random v půl Tak si říkám, že ty lidi, kole kolem něj, mu museli strašně jako <laughs> mít na očích. A každá věc, která se kolem něj stala, musela být nějaký věštní znamení. To bylo jako takový ti severokorejští generálové, kteří mají ty deníčky a všechno se zapisuje, jo? Že? Co Neustává. udělal božský vůdce dneska, kdy se Když když kdy se na něho vyslal pták. Jo, přesně jo. No a samozřejmě tam v tom kontextu je jako věštní znamení, že? že on se na něj posre pták a na plece a na plece ho potom zraní uh, ti, uh, jo. ti ga gazané palestinci. Škoda, že to není v byly jiných knihách. Jo, no, no a to si jako říkám, co teda všechno už teď považovali za vojský znamení, že jo? Vojský znamení. No a pak, pak teda uh, poslední věc, která v tom filmu není je dobytí Egypta, kdy what do you know, všichni uh, egyptskí kněží mu tvrdili, že určitě O, o, synem Boha Amonáš, což je bůh, který byl identifikovaný s Diem, a vládcem bůh. Mm -hmm. Takže on vlastně protáhl takhle nějak jako Malou Asii, mm -hmm. pak zamířil na jich, jo, nikdo ho nikdo prostě ne, ne, nepostal v Řecku, nikdo mu nenarušoval uh, zásobovat cesty skrze tu Malou Ázií v té době neovládal ani středozemní moře, že jo, protože tam prostě byl pořád ještě Týros, uh, byly tam prostě fenický lodě, který jako drželi celý ten levant a on tam prostě a dobil to tam a máme velmi žádný problém. Je to strašně divný, že jo? Jako ten, ten, ten způsob, jakým ten Alexander dobude tu Azii, je jako kdyby proti němu nestál žádný jako nepřítel. To je takový, mm. jako když hraješ to Total War a, a prostě to NPC. Ten, ten počítač je tak blbej, že nedokáže dělat nic sporta to, aby ti zastavil. Jo no, no to, to je taky jedna věc, kterou je potřeba říct. Když jsem četl poprvé, kdysi, ty, že jo, to Ariano a to půl tracha, tak, tak na mě právě udělalo hrozně velký dojem, jak teda vlastně k tomu dobytí uh, Týperský říše došlo, mm -hmm. že? Protože když se o tom čty třeba učí v děpes nebo tak, tak si s tou máš takovou představu, že on jako musel protáhnout celou tu říši a každý město musel prostě dobít, všechny se musel podrobit, ale takhle to ve skutečnosti mm -hmm. nebylo. On uh, ve skutečnosti vyhrál několik klíčových bitev a těch bitev bylo velmi málo, že mm -hmm. On vyhrál byt u Graníku, do, do oblehl pár měst, hlavně Sardis a Halikarnasos, který se reálně bránili a potom Tiros, ale na, každý, třeba na každou bitvu, kterou on vyhrál kterou musel reálně vybojovat, kdy třeba mu šlo o život a ta jeho armáda mohla být jako teoreticky poražena. Na každý město, kde fakt musel jako věnovat úsilí, aby ho teda dobil, aby se ho podrobil, tak připadaly jako stovky měst, kde ti jednotliví králové, protože uvnitř perský řeši byly normálně králové, že? a všichni jako satrapové a místní náčelníci a tak, nejenom, že se mu vzdávali bez boje, ale oni přímo běželi mu napřed. Tam byly celý jako procesí, který jako šli několik dnů v voji aby se mu vzdali, Normálně se mu podrobili, takže vlastně celá ta jako, um, prská říše se sypala se, se, jako dmeček z kret, No Přesně, že ten boj prostě není, není to dobývání, jak si že... Není to zákupová není válka. To, přesně tak, není to jako nějaké, jako nacisty ti táhnou na východ a, a zabírají to tam. Bojoval prostě nárok, o každý francouzský město a... a tak. Právě, že ta technologie není tak drasticky odlišná od uh, nějakého vrcholního středověku, ale když si přečteš co se dělo v vrcholním středověku, jak se dobývali, jak, jako, jak se vedli z 30.letý války uh -huh. prostě o místa, kde jsou prostě velikosti Jižní Moravy, že prostě 20 let je pět lid oblíháš a potom super, získal si nějaký údolí most. prostě no, někde jasně, uprostřed ničeho. Tak ten Alexander prostě dobil jedno město a ano, porazil někoho na jedný řece a najednou malá Azie, malá což je kapse, obrovská obrovský Což je obrovský území. Obroví, no. a, uh -huh. a potom se právě dělo to přesně, že na ním jako chodili a. nebo případně. Ta, ty pevnosti se jako technicky za to bránili, ale to bylo příklad, jo, Sogdiana, prostě ta, ta pevnost, která je vypo vypopisována jako nedobytná, protože byla na jako příklých schvazích a tak dále, a on tam poslal nějaký lidi, oni se vyšplhali nahoru, sice jich si byla Měli, jako byli proti obrovské přesile, ale ti, ti místní si řekli, wow, oni pěkně šplhají, tak ten je asi cool a vzali se. Jo, no, ano, přesně tak, jo. Tam je, tako, tam se up, potom neustále opakuje, hlavně v tom Ariánovi, ten, ta situace, že ti barbaři obsadí horu, to bylo mm -hmm. zajímavé, oni neobsazovali, třeba neměli jako města nebo hrady, jo. ale normálně na nahoru, no a když viděli, že ti makedonci nejdou pryč, ale že třeba začali jako stavět nějaký násep, mm -hmm. nebo prostě něco jako dělat, třeba obehnali je náspem a tak, tak, tak se vzdali, protože no. ty vole, jako. Přitom jako hlediska. Ty tehdejší vojenské technologie by nebylo těžké se tomu těm, tomu Alexandrově tého armádě bránit na každém kopci, že jo? Mm. Prostě tehdy se ne, nebylo realistický bojovat do kopce, prostě ta, tehdy ta, ta formace, ta, ta jako falanga nebyla schopná reálně jako bojovat do nějakého jako příkřišího kopce. Tím pádem, když se byl na kopci, tak pár lidí mohlo vzdorovat jako drastický no. přesile. A, a ty náspy, to bylo jako to spolovičaté řešení a trvalo strašně dlouho, než něco takového postavilo. Ale jemu nikdo nevzdoroval. Nebo jako jemu relativně málo kdo vzdoroval. No na to, jak byl obrovskou říši a kolik lidí se podrobil mu, a jako ten odpor byl vlastně jako velmi malejší. Když se potom podíváš na ty konkrétní na ty konkrétní bitvy, jo, tak ta jedna bitva, která je popsaná v tom v tom filmu a jako relativně rozumně, jo? Mm -hmm. je tam ten chaos, což, což v těch bitvách často chybí, jo. To, že to není prostě nějaká perfektní informace, která stojí proti druhé perfektní informaci, a je ten tak nějak pobíhají a snaží se přibližně jako stát na tom místě, mm -hmm. kde, kde stojí ti jejich kolegové, tak, tak to je fajn. A ta bitva je tam popsaná jako dosáhle realisticky, jo, že tam, až na to, že teda ty tam strašně krve a lítá tam, jako lítají tam kusy těla a tak podobně, a tak to by to bylo cool. A do toho hraje Evangelis, což je strašně <laughs> divný, <laughs> jo. Um, ale uh, tak to byla jedna bitva, ve který ten král asi počítal s tím, že to jako vyhraje, že jo, to bylo mm -hmm. prostě ten uh, t, uh, Alexandr musel protáhnout celým Irákem dnešním prakticky mm -hmm. a přitáhnout k Bagdádu v zásadě, jako kousek od Bagdádu, že jo, uh, před Babylonem Kaugameli. Uh, takže musel protáhnout buď to pouští uh, podél um, Eufratu, anebo prostě musel táhnout někde na severu, co, to by, co by vlastně už je uh, dnešní, uh, do Kodystánu. Jako, yeah. No a teď on táhl jako stovky a stovky kilometrů. A mm -hmm. nikde se nestalo, že by mu někdo třeba zablokoval přechod přes řeku, prý tam jako byla nějaká perská jízda, která to měla dělat, ale nedělala to. Mm -hmm. Nikdo mu nenapadl jako zásobovací cesty. On nakonec v pan pam prostě přitáhl tu armádu. A pak ty toho přišla, ty přišla, pozoroval. Pozoroval, ten ten král i v tom filmu je tak zobrazený, jako že si říká, to je úplně v pohodě, to máme, jo. A pak v jedné chvíli si říká, ty vole, je, to jo. fakt vypadá, že to porazíme. jo. Takže říkáš, že Darius byla taková Hillary Clintonová. <laughs> Přesně tak, ty... je, prostě od se vzal člověk, který prostě najednou během pár dní porazil, zničil něco, co ti pršaně jako budovali, v, v, nebo pár, uh, sorry, pár let, zničil něco, co ti pršaně budovali celá staletí, že? Mm -hmm. Jasně, ano. No. No, tak to je ta pětva? u Gaugamel. Uh, ta se mi teda taky docela líbila. Je to jedno z mála zobrazení uh, falangy a toho stylu boje nějak realistického filmu. Doporučuju, je tam zase, zase spousta jako takových hezkých momentů z toho Plutarcha. E, třeba je tam ten Orel, který letí nad tou, e, nad tou bitvou a samozřejmě to by taky věštní znamení jako konec konců všechno. E, Jediné, co mě tam přišlo takový zvláštní, je ten, že, že Darius e, tam byl docela mladý. On ve skutečnosti mu bylo skoro 60 v té hmm. době. Tam ho hraje herec, který mu v té době bylo 38. E, jedna věc, která mě tam teda velmi jako dráždila, byla to, že Darius odjel z té bitvy na voze. Ale podle Plutarcha se skočil z vozu a naskočil na klisnu, která právě porodila. A <laughs> to, to tam je bez kontextu, jakože z nějakého důvodu potřeboval prostě Plutarcha. Prostě si vybíral koně a tak mm. si řekl, tak tahle klisna porodila, tak to je asi cool. No, já si, já si říkám, že to bylo, jak, se dnes, jak jsou dneska lidi, kteří prodávají ojetý auta, že někdo prostě ve starověku byl zvykem prodávat ojetý klisny a že někdo jako rozšířil pomluvu, nebo jako falešnou představu, že klisna, která to mnou porodila, je nejrychlejší. Tu si určitě kupte. A Ok. Uh, no, potom teda, ale jak přijde do Babylonu, no a je tam takový ten klasický motiv toho, jak ti... Makedonci, řekové, že to byli ti pastevci, nebo vnuci těch pastevců z té chudý, nehostíný Makedonie, která byla v podstatě země třetího světa v tom, v tom řeckém světě, tak najednou dobili Babylon a najednou se zmocnili vlastně vlády nad celým tehdejším světem, obrovský bohatství, v podstatě nevyčerpatelný, je tam ten harém toho perského krále, kde on měl údajně na každý den jednu milenku v tom harému A no a teď samozřejmě je zajímavý, co to s, dělá, jo, s těma dělá, s s těma postavama. No. No, jo, jako ten Babylon je tam prezentován trošku moc monumentální, že je tam ta obrovská babylonská věž, prostě, která je ve všech těch filmech. no, tak podíš. Ale jako je hezký, že... Vypadá jako to jako to, trošku kosmopolitní město, přece jenom je to obchodní centrum, že jo. Je, no je to takový barevný, hlučný. No. To, to, tam, je, tam je i vizuálně stvárnění právě to, jak je to jako takový jako východní, jo, hedonistický, požitkářský, útočí to na ty smysly, že jo, že tam vlastně přejde v triumfálním průvodu v podstatě a teď tam jako prší na něj ty okvětní plátky, že jo, konfety v podstatě, a ti lidi tam jsou jako pestří etnicky a mají různý jako barevné kroje a jsou tam takový neobvyklý věci, že jo, jaký akrobati a tak, což asi. Prostě ty makedonský jako vnuci, pastevců, ovcí nikdy neviděli a nedokázali si to ani představit. Jo, ten popis je takový, jako kdyby to ti jako vyprávěli, že no takhle by to, tak, to Babylon popisovali, kdyby se vrátili domů. Realisticky asi, asi cool, že tam je ta, že v tom Babyloně byla prostě nějaká ta uh, obchodnická třída, takže tam by byli reálně lidi, kteří byli mm -hmm. dost bohatí na to, aby prostě vypadali tak, jak vypadali ti, ti pršaní v tom filmu. Uh, samozřejmě, že v tom filmu je strašně jako kaden důraz na ten, na ten kontrast mezi tím bohatým a jo, exotickým východem a mezi tím hrozně chudým řeckem, jo. Jakože každá, hlavně ta Makedonie, je tam prostě prezentována jako prostě ty kozí, kozí vesničky prostě, jo? kde jsou tam nějací jako pastevci a opět minut později tam přijeli král se svým, uh, svým jako poslostanem. No, král. To jako jak, jak nějaký starosta v nějaký vesnici, Asi, No, Tak jsem tady, čau. Takže vtom... Mám zlatý venec, to znamená, že jsem král. No a samozřejmě ti uh, makaronci se tam strašně zkazí, že jo? protože prostě bohatství a požitek korumpuje. Co mi třeba přišlo na tom filmu, takový a na to se i hodně lidi stěžovali, třeba hlavně Iránci, ale Iránci stěžou úplně na všechno, hmm. ve jak nějaký film zobrazuje Peršany nebo Zoroastrismu, něco takového, tak hnedka Iránští jako hysterici se začnou strašně stěžovat, jak je to kliše, že to je takový právě takový jako šablonovitý, že třeba ten předěl mezi tím řeckým světem a tím perským světem asi byl daleko pozvolnější, Jasně. protože tam byla jako kulturní difuze a ten perský dvor už předtím byl plný řeků, jo? protože tam řek, řekové byly vyhlášený učitelé, doktoři, každý ten perský král měl řecký milenky, dokonce třeba podle, zase podle toho Plutarcha přímo v tom haránu byla Atéňanka, která se jmenovala Thais, a ta údajně měla vybídnout Alexandra, aby nechal vypálit královský palát v Suzách eh, jako pomstu za vypálení Aten během eh, berských války. Což je takový, jako to v té době bylo já nevím kolik to bylo, let 100? 150 let, no. No, tak kdyby dneska si jako Řekl, musíme pomstit za vražení Františka Ferdinanda Sarévu, jo? A šel si zastřelit nějaký nebo něco takovýho, jo? Kysr Srbskýho prezidenta, jo, nebo tak, jo? No a každopádně to se samozřejmě stalo a to vypálení toho paláce byla strašná tragédie, protože prostě zase zdobila něco, co budovali. On, ten Plutarchos, samozřejmě je otázka, do jakým je to pravda, ale ti historici se úplně vyžívají v tom, jak popisují. Tam byly tisíce talentů zlata a bylo mm. tam a tolik kilometrů látek a prostě, jo, samozřejmě otázka, jestli tohle někdo v té době, kdy to ty historici psali, mohli reálně yes, vědět no. a jestli to není takový jako bulvární, jo, protože ti barovníci, hlavně to je ten perský král, který byl ovládal doslova polovinu světa, každý druhý člověk v té době žil v perský říši, každý druhý mm -hmm. člověk na země kouli žil uvnitř perský říše, takže samozřejmě tady tihle ti tí lidi museli strašně zbuzovat jako pozornost a zbuzovat takový jako představy o tom, jak si ti boha, extrémně bohatí mm -hmm. lidi šijou, To byla ta jedno populace v té době a tak si říkám, že lidi jako Setonius, který pak píšou o, o těch římských čísařech, kteří byli v podobném postavení, tak třeba ti řečtí historici, kteří píšou o těch perských mm -hmm. králech, jim to prostě muselo připadat podobný, jako když někdo píše dneska oh, Justin Timberlake má zlatou jachtu a na ní má stříbrný mm -hmm. bazén a jakýhle věci, jo. Je, to tam hrozně často čteš, jak někdo, ty řekové, že jo, rozchvátili prostě perskej tábor po nějaké mm -hmm. bitvě a teď úplně jako zírali na to, že ty peršení tam měli koberce v tom táboře a měli tam zlatý poháry a měli tam prostě všecko zlatý a tak. Mm -hmm. no, když to ti řekové, že jo, někde se váleli po zemi v nějakých vojenských pláštích a a prostě nic no to, jako neměli. To je právě částečně snaha ukázat, že ti řekové měli jako si, jako tu stoickou schopnost prostě držet se dál od těho bohatství mm -hmm. a že byli jakoby morálně lepší. Že jo? To je mm -hmm. právě, to je jako je, je problém, je, že a u toho Aleksandra a vy třeba vypálení toho paláce je prostě spor o to, jestli on teda reálně chtěl být perským králem, no mm -hmm. jako císařem v podstatě nějaký říše, a nebo chtěl jako být s tím makedon, Makedoncem, který prostě šíří tu, tu nějakou tu makedonskou myšlenku, turistskou myšlenku jako na východ. Jo? A to je to, že, že samozřejmě v tom filmu třeba není prezentován, takže by jako vypálil ten palác, prasy proto, že přesně chtěl jako ukázat, že on chtěl jako spojit dohromady ten východ a západ, že byl liberální a že chtěl být zároveň prským králem a zároveň jako že, uh, tím, tím makedonským králem, že chtěl hmm. být císařem světa. Yeah. Jo? No, no a to, to se dostávám dále k tomu, Jaká byla jeho motivace toho, toho, toho Alexandra? Jaká byla jeho motivace? No a to je to, že jakože nevíme. že Právě hmm. že tím, že, tím, že ty, ty životopisní texty jsou strašně jako rozličný a každý je jiný, tak máme jako nějaké ty spekulace, že on prostě buď to, chtěl jako reálně to tam dobývat, on to prostě evidentně nebyl to jako, nebyl to conquest v tom smyslu, jako říkáme, na prostě dobývají východ, protože on reálně nic moc nedobýval, on tam neměnil místní uspořádání, ne, neosvobozoval nějaký davy otroků nebo něco podobného, takže nechtěl jako evidentně nic jako vyráceně prakticky měnit, nebo to nějaké otváření administrativní, když se něco stalo. Přesně jenom. On On třeba akorát... třeba sa satrapiš, což je takový zvláštní, to je úplně jako totální institucionální mm -hmm. kontinuita. Což v tom filmu je totálně jako uh, just... Opletené, protože on vlastně v jedné chvíli říká, my ty lidi osvobozujeme od, od perské diktatury, přitom akorát úplně explicitně nahradil jednoho člověka druhým. No, jako, Byl to král taky konec konců jako ten Darius, že jo? Úplně stejný, jo. A my osvobodíme vás, jo, akorát místo tady tohohle, toho satrafy mít satrapu. Jinak to je asi stejný. jako když nacisti osvobozovali pubalský stát, jo? Jo, nebo, jo no, Takže pádně toho to je jako jedna motivace, Jo, prostě změnit, jako reálně změnit to vnitřní uspořádání, nehledě na to, jestli mám morální motiv nebo ne, to tam jako dobít. Pak ta další motivace může být prostě ta ta megalomanská úvaha o tom, že já to tady budu celý, já to budu jako vládnu, Dopostavím postavím tady obrovský města a pak tady bude prů, v tom filmu, že jo, chce postavit svůj průplav. Mm -hmm. Prostě úplně jako divné věci. A, a to tak jakoby neví, nemáme představu o tom, že to tak mohlo být. Protože co, jediné, co on dělal, je, že stavěl ta města. Mm -hmm. jo, a to prostě byla. To bylo, just the you do, že? No, to bylo něco, co se dělalo. No. Že, ano, to, to je specificky řecká věc, že když prostě vyhraješ nějakou válku, potřebuješ zajistit nějaký území, tak tam pošleš jako tisíc kolonistů a ti to tam osídlí z tvýho města. Mm -hmm. Takže to, že stavil Alexandrie, tak to bylo prostě, že jo, potřeboval jako zaj, nějak zajistit, do těch Aleksandří asi jako přivedli nějaký řeky a ti tam potom teda um, byli vlastně reálně jako udržovali tu říši vchodu. Tu mm -hmm. říši uvozovkách. To, že mu nějaký místní král poslal jednou za rok 500 koní jako, jako tributy. A hlavně potřeboval, jakoby on měl sebou 10 000 lidí a za nimi byl další jako několika desetitihýcový trén. Mm -hmm. Tím pádem on sebou měl ty řeky a to, co vlastně dělal je, že on tam zach zachovával jako vlastně vojenské posádky na nějakých klíčových jo. místech po cestě. Přesný, a jednu z toho byla jako Alexandrie ale to není jako nezbytně snaha vybudovat tam něco nového, nějaký nový hlavní město, prostě uprostřed bakterie. Hmm. To může být prostě jenom snaha vytvořit si uh, vojenskou pevnost, která to tam bude držet, čistě jako z praktick, praktického hlediska, protože když už tam dobil, tak to tam chci udržet. A, a nechat tam třeba přežít nějaké zraněné vojáky nebo lidi, kteří se prostě nechtěli táhnout dál. No a mě, já mám jako moje představa o tom, proč Alexandr jako, dobil svět, že jo v podstatě, je ten, že to bylo jako cool, že to bylo něco, jako co v té době mladí, jako kluci dělali, ne? Rozumíš, jakože dneska, kdyby taková osoba, jako byl Aleksandr žila dneska, tak by to byl prostě nějaký rebel, který by jezdil s rokovou kapelou v nějakém minibuse po Americe a žil by jako ten sen prostě toho mladýho Kluka, který je jako mladý, má spoustu energie, má nějaký ideály, dělá to, co ho baví a tak. Akorát, že on žil v době, kdy samozřejmě kultura a ten jakoby, kontext byl úplně jiný, kde jako, když jsi byl prostě mladý a temperamentní a schopný a tak, tak si prostě šel a něco si dobil, že to bylo to, co jako lidi dělali v té době. Hmm. No akorát, že to byl zrovna král a zrovna s chodou historických okolností měl jako ty podmínky, kterým umožňovaly dobý svět. Mm -hmm. Třeba to, že ti řekové měli jako bronzové štíty a měli dlouhý kopí a na který se ty balbaře nepíchly. A, a díky tomu prostě to byl svět. Jakože to nebyly žádný, podle mě tam nebyly žádný racionální mm -hmm. motivy, nebyl to žádný prostě politický reformátor nebo vizionář a tak. A prostě to bylo jako to přišlo mu tu kůl, cool. mm -hmm. chtěl být jako hrdináš, chtěl být ten Herkules nebo Perseus. Ne, Jasně, no on no, no. na konci vlastně se vrací do toho babylonu a tam asi dělá jako nějaké uh, děkujeme, společenské změny, že jo, ten, ten, ty prameny ukazujou, že on měl do, jako dotlačit nějaký lidi, k tomu by se brali, perský manželky a tak dále. No, tam je ta hromadná svatba. No. No. no a což jako budíš, může naznačovat jako nějakou snahu o sociální reformu ale jinak jako, racionální to rozhodně není, protože on tím sám pro sebe víceméně nic nezískal. Že jo? Mm. Jako, on naopak si výrazně zkomplikoval schopnost jako, vládnout v Řecku a čistě z jako, získání nějakých sociálních reform až na ten konec života to nevidíme. Jo? Takže mm. možná, že kdyby žil, tak fakt se stane jako nějaká drastická změna. Každopádně by musel, aby se udržel tu ryši pokud by si chtěl udržet, tak by musel jako drasticky změnit tu její strukturu postupně, že jo. Mm. Uh, protože by se prostě vyrovnával s postáními Ano, třeba s tím, že těho žodáci, kterým už dal ty peníze, by se vrátili domů a třeba by chtěli jako povstat, nebo by si chtěli jako přetavit ty, ty, ty svoje získané, získané schopnosti a tu moc uh, na nějakou jako praktickou politickou uh, mm. dominanci v těch regionech, kde byli, že? No, a... to, to je zajímavá spekulace, no. jako no. samozřejmě otázka, právě jako v tom, na, hlavně na konci toho jeho života, jsou náznaky toho, že tam byla nějaká politická vize, mm -hmm. že, že to nebyl jenom jako další despota, ale že právě se snažil aspoň symbolicky jako postavit no. ten most mezi těma řekama a těma pršanama. On třeba nechával pršany trénovat v armádě, dával jim řeckou výchovu a což byla strašně jako big deal, že jo? Mm -hmm. To je jako kdyby se dneska jako američani dávali zbraně Afgáncům a trénovali jako v afgánském způsobu, což se dá, jo? A takže to asi jako, z, po, jako zbuzovalo to v těch Makedoncích trošku obavu, což zase na druhou stranu dá smysl čistě jako pr prakticky, protože ti Makedonci po těch deseti letech chtěli jít, jít ne, domů, jasně, že jo? No. Takže to, to muselo úplně na polici, když jsi jako nějaký a nějaký, který šel kolem, nechal zapsat do té armády do toho tažení, nebo tě tam poslali. Protože jsi řekl, že příští jaro budeš doma, jo? A po deseti letech se vrátíš, jo? Tam už děti, který jsi nikdy neviděl, tak ty prostě už jsou velký. No ale je, že kdyby tady té letí žoldáci, teda po těch deseti letech konečně se vrátili domů, no tak by mu tam žádná jako armáda nezůstala, mm -hmm. že? takže ji potřeba někým nahradit. No a samozřejmě my nevíme, co z toho, z těch politických reform je jeho vlastní a co mu třeba někdo nakecal, že jo? Že tam kolem něj určitě se muselo točit. Tam byla třeba celá řada filozofů, kteří jako s ním táhli a i mm -hmm. třeba ten kalisténes, což byl filozof zapisoval jeho dějiny a tak. Uh, takže samozřejmě, uh, on vypadá to, že on na konci tého svýho života to byl v podstatě opilec a jako mm -hmm. už to nebyl Aleksandr. No. Byla Ale to jako, taková troska. Jo, se strašně se vlastně opotřeboval. A to, jako, to, že mu to někdo nakecal, to právě, uh, že on Alexander byl v unikátní pozici, kdy on reálně mohl tyhle reformy prosadit. Že jo? Perský král, původně byl někdo, kdo musel žonglovat obrovskou spoustu prostě dvorních intrik a problémy s těmi satrapy a povstáními na prským dvoře a všude možně, tak ten Aleksandr v zásadě měl jako všechno v té chvíli, což, což bylo zvláštník, právě jsme zbavili o tom, že to řekl zůstalo v klidu, a zároveň měl neomezenou moc fakticky v Perský říši jako terané nebyl moc nad těmi konkrétními, třeba nad nějakými vesnicemi, že by mohl říct, aby, jak, jaký by měl mít zvyky, ale mohl třeba že postavit obrovskou armádu nebo nějakou obrovskou skupinu dělníků a vy, něco někde vykopat, jo. Třeba ten mm -hmm. průplav. Kdyby to chtěl udělat, ale otázka zní, jestli prostě vůbec takovou vězmu uvažovat. Ale daleko realističtější je prostě ta přestava, že to bylo prostě věc, kterou ti mladí kluci dělali. Jo, že Alexander byl nejenom v pozici, kdy jako toho byla věc, která se dělala, ale že on prostě díval na nějaký ty příběhy o těch herojích, kteří dobývali někde troju a říkal se, tyhle lidi Jakože dobyli nějaké jedno malloazijský město a jsou prostě oslahováni po stovky let. Takže když já tady dobudu něco, tak bych se měl stát jako tím jako nejslavnějším člověkem na světě, což se mu to nestalo. Um, ale zároveň mělo velkou konkurenci, že jo? protože prostě Agesilaus už jako porazil prvského krále v nějak, nebo jako satrapy v nějaké bitvě a prostě řekové už opakovaně táhli by dobil pifili, dobyl Řecko, takže Alexandr prostě musel udělat něco jako lepšího. No a to jo. lepší bylo, že jako byl svět dobyl bylo světno. Přesně tak. Vše, všechny ty mety už byly jako pokořený. No dobrý, tak pojďme se vrátit k filmu. <laughs> e, co, jenom zase pár vtipných věcí. E, on po, teda potom e, dobití Babylonu, ta armáda Procestuje trošku nesmyslně střední Ázii, takže se podívají do Uzbekistánu, Turkmenistánu, Afganistánu a tak. Úplně bezdůvodně v podstatě. Což oni je pravda, no Ano, oni ze začátku eh, hodní toho Dária, no a pak, když um, ten Darius vlastně umře, že on ho eh, zradí trapa bakterie a mm -hmm. zabije ho což je velká tragédie, protože ten, ten Aleksandr ho chtěl zachránit, aspoň teda podle těch historiků. A to bakterie, to je dnešní Tadžikistán, Kyrgyzstan, Ano, to je, ta, to, je ta, to je to velký údolí mm -hmm. tam ve střední Ázii. Tak docela vtipně, jak podle Plutarcha zemřel ten satrapus Bessos. Ten Aleksandr asi chtěl toho Dária zachránit, živýho. On se třeba choval velice hezky k jeho manželce, k jeho dětem a tak... Nečekaně, přitom Dario si představoval, že to je nějaký barbar, ty vole, pastavec ovcí a ten je určitě všechny mm -hmm. znásilní a pak je zabije. E, no nicméně, když toho Daria teda bohužel tragicky zabili, tak nechali makedonci toho Bésa roztrhat. A to tím způsobem, že byly dva rovné stromy ohnuty tak, aby se stýkali. Na každý z nich dal přivázat jednu část těla. Potom oba stromy uvolnit. A jak se prudce vyšvihli, odtrhli si příslušnou část těla. Takže to bylo takový jako Bugs Bunny, jako v tom komiksu, že ty, ty stroje udělali mum, mum, moum, moum a, a toho Besos teda dostaneli na dvě půlky. Mm. A Besos to byl ten velitel jízdy to... i u, u, u Gaungamel, že? To se nejsem jistý. Tam vlastně besů, je, no, to, tam tolik tolik asi besu, je hodně, že? Tam je tolik různý no, no. těch. Každopádně tě, jako ta, ta situace, kdy oni dotáhli ty bakterie je jako zajímavá v tom jedna, která tam asi chtěli dobít tu část ty perský ryš, jako budiš, ale, že, když jako budíš, ale když když tam přišli, tak to pro ty Makedonce muselo být úplně jako strašně zvláštní, protože na sever je tisíc kilometrů rovina. Tam je celý Kazachstán, prostě tam nic není, tam se prohání tiskytové, že A na východ. 17 hory. Tam je vlastně pamír, že jo. Mm -hmm. to, to je, to musel mít, prostě, že to muselo mít pocit, že fakt jako na nějakém konci světa, jako když prostě ve středu země přijdeš někam úplně na východ, kde už se jako nechtělo Tolkienovi vymýšlet nějaký noví národy, tak tam je obrovská planina Run, prostě, a Tam jsou draci. A tam jsou draci, no. Jo, no, no pok... to, to muselo být jako na jiný, fakt jak na jiné planetě, no. že prostě, že když, si, když žiješ když někde na nějakých kopcích v Makedonii, tak se tohle absolutně nedokážeš představit mm. v té době, že jo. To fakt je, jako jako kdyby přestal na Marsu, no. Tak to se vůbec nedivím, že se jako představovali, že prostě tam končí svět a už tam nic není. No. A pak se vlastně vyrhli úplně do hrozně vysokého pohoří, že do Hindu v zásadě. A prostě tam přešli, aby se podívali do Indie. Jo? Hmm. Že takový jako jediný způsob, kam můžeme táhnout ještě dál. No, no a v, v Indii samozřejmě tam ten Alexandr se bavil s těma fakírama indickýma tak. To tam popisujou ti. E, to je zajímavý třeba jako, že to, to mně přijde dost jako takový zajím, takový hezký, že. Představit si prostě starověký Řecko a starověkou Indii. To jsou jak dva úplně jiné světy. Jak, fakt mm -hmm. jak kdyby to byly dvě různé planety v nějakým jako science fiction. Jo. Že, že, když čtvěš řecký dějiny, tak tam žádný Indové nejsou. Prostě. A najednou mm -hmm. ten Alexander to tak krásně spojí, že prostě řecký filozofové, že asi v těch bílejch hadrech a tak, se baví jako s nějakýma fakýrami, kteří jsou prostě posypaný popelem a stojí na hlavě nebo něco takového. Je to takový rostomilý. Jakože to je takový takový jako. Taky zase cimovanovský, že se vlastně, že, že to, to má stejný, pro mě to má stejnou jako poetiku, jako když v nějakým, Mar, jako Marvel Cinematic Universe máš crossover mezi Kapitánem Amerikou <laughs> a Iron Manem, jo? že rozumíš, že to najednou no, prostě spojuje nějaký věci, které jako znáš normálně odděleně. No a jako je, je pravda, že třeba z toho Alexandra, uh, nebo z těch historických pramů jako vyplývá, že ti řekové prostě věděli, jakože o tom, že Oni to, oni, oni, ten Plutarcho samozřejmě o nich mluví, jako kdyby to byly nějaký filozofové, mm -hmm. když on nemá jakoby ten myšlenkový aparát, aby pochopil, třeba, že to je hinduismus nebo něco takového. ale jako vědělo se, že prostě v Indii je spousta jako cool filozofů, který učí různé zajímavé věci, třeba reinkarnace a, a tak, mm -hmm. jo. No ale samozřejmě je to taková anekdotka, jakože si představíš, že můžeš představit toho Alexandra, který tak jako sedí v kruhu těch, těch indů a ti indové mu říkají něco jako patlám, to A on říká, jo, určitě. Auto ho víno. Autoho víno. No. Nicméně podle toho, podle Plutarcha si ty řekové přivezli indy sebou potom. Mm -hmm. Takže prostě někdy jako v Aténách možná byli jako indický fakíři, a tam žili potom. To mi přijde hrozně kouzelný. Plutarchos tam píše, že v, v Aténách ještě v jeho době existovalo místo, kterému se říkalo indův náhrobek kvůli tomu, že se tam nějaký e, indický fakír upálil. Protože mm -hmm. oni ti fakíři, to tam taky popisuje, dobrovolně končili svůj život tak, že prostě vylezli na hranice a nechali se zapálit. To je horší než skočit pod mezinárodní rychlík, že jo? Jako prostě, Uklízet po takovém fakírovi, když se ti zapálí na, na náměstí někde. No a každopádně v Indii taky zemřel Bukefalos. Velká mm -hmm. tragédie. A Aleksandr o něm nechal pojmenovat město Bukefalia. Dokonce podle Plutarchamu i umřel pes a taky po něm pojmenoval město. Jak se jmenoval? To tam není napsané. E, každopádně já jsem si úplně říkal, že to jako je blušit, ne? Že prostě nemůžeš jako pojmenovat město Bukefalia po nějakém koni. Ale reálně to město existovalo a potom ještě figuruje v nějakých historických fenomédech jako mm -hmm. Alexandria Bukefalia. No a no, aby jsme to teda nějakým způsobem ukončili, tak jak to líp ukončit, než smrtí Alexandra. Mm -hmm. Tak jak tu smrt. O, jo ještě mimochodem pak tali Alexandre, když už teda tyho vojáci ho ukeceli, že by se měli vrátit. Tak jen tak mimochodem zpátky táhnul územím Orejtu, pouští. To bylo úplně jako nesmyslné rozhodnutí. No. Jasně, no, že on vlastně se potřeboval vrátit že z Indie do Babylonu hmm. a tak si řekl, jo, tak co době jsme protáhli prostě nejhorší pouští jako. Která, která, o který věděli, no, no. A, no a vlastně paradoxně úplně nejvíc obětí z celého toho tažení si vyžádalo ten pochod pouští mm -hmm. úplně na konci. Tam podle Plutarcha umřelo tři čtvrtiny jeho vojáků a to je jak kdyby pán prstenů končil tak, že na zpáteční cestě z Mordoru, kdy už ten prsten je zničený a všechno je v pohodě, všechny byty jsou vybojovaný. Třeba jako sedm lidí z toho společenstva zabili nějaký náhodný střední prostě <laughs> na ně prostě spa, z spadlo spadl nějaký kámen. Ne, vlastně něco Nebo, jacině, no. nebo no, by ano. pršilo a všichni prostě své zápalby se by, jako Gandalf a tak. Jo. hrozně jako takový neantiklimaktický, jakože jo. právě až moc klimaktický. Jo. E, no tak ale jo. každopádně prostě všichni umřeli cestou zpátky úplně Jakou, Je pravda, že Alexandr asi si ne, úplně nevěděl, kudy může táhnout zpátky, protože oni tam vlastně táhli přes tu hinduku už, což by znamenalo, že by táhli jako zpátky třeba rok, jo, jmenuji, a to by jmenuji, asi jo. nechtěli, takže nejkratší cesta byla jako přes Irán a tam je ta poušť, jo? ale hmm. ty jeho představy o geografii byly asi dost špatné, třeba protože oni si, že jo, třeba Herodoto spíše naznačuje, že Nil ve svých pramenech jako se vlastně vpojí dohromady s indickým oceánem, nebo s tím, s druhou stranou, uh, to je pevně, s druhou stranou oceánu vlastně. Takže tím pádem by, jako ten Alexandr si mohl myslet, že, že ty lodě potenciálně mohly přeplout, by mohly někdy že by přeplout se, Že by se objevil na Nilu, jo? No to, by se to, to, bylo jako, to je v tom, v tom filmu třeba jako jeden z motivů, že by se objevil na že by tak doplout do Aleksandry. Samozřejmě, že prostě on Chtěl lidi poslat do papilonu, ale to, tamto pobřeží je dost, dost jako nebezpečný, že je tam, jsou tam monzony, jsou tam prostě jako nějaký divný indický vetry, které mě neznali, takže to bys měl jako nebezpečná plavba. Jenom se prostě nakonec ukázalo, že byla bezpečnější než ten pochod, A nebo no. to bylo tak, že ten Alexander byl tak naštvaný na ty svoje vojáky, že ho teda přemluvili, aby se vrátil, jo. že jsi řekl, hajzlové, teď ti ukážu! <laughs> A protáhnuli nejhorší pouští, kterou e. fakt jako nemohli jít. Sice to bylo kousek, nebo jako Jo. To bylo nějakých 20 dnů cesty nebo něco takového. Ale prostě jako tisíc lidí tam umřelo, že to jo. Je taky to je 20 jako 20 dnů bez vody, no. když, pře když přežiješ celou prdnízdou válku pak umřeš na španělskou chřipku. Jo, mm. no. Jo, no a jak t... dotáhl do Babylonu. Jak, jak, a... umřel, jak umřel Aleksandr? No? Těžko říct, no. Jakože umřel prostě po nějakých komplikacích v další době. Uh, další době měl po prostě nějaké jako problémy. No. Uh, jakože měl nějaké uh, jako no, řádové týdny. Měl prostě nějaký příznaky. a No, dokonce, tak třeba v tom Plutarchovi, to je takový hezký, ta, ta, celý ten životopis je úplně plný bláznivých prostě věcí, a, jakože blesky do vagíny a hadí a tak. Ale pak na konci úplně, to je asi poslední stránka, tam ten Plutarchus doslova cituje zápis úředního denníku, který se každý den uh, pořizoval uh -huh. uh, o jako různých věcech a hlavně o tom jeho stavu. Takže my vlastně vidíme po dnech, jaký měl příznaky a co dělal. To je takový hezký, že, že najednou je tam úplně jako, že to asi vypadá, že to je autentický a že to obsal od někud a asi, že to bylo něco, co bys čekal, že se zachová, protože to lidi řešili a to, co bylo napsané v tom denníku, asi bylo důležité. Takže třeba, jako si mohl přečíst, že kolika, který den třeba hrál kostky. No, a jak, pak, důležit, jak dlouho teda stonal? Uh, 10 dnů třeba je tam popsaných. Jo. A je to, jako jediný příznaky tam jsou, že měl horečku v podstatě. A uhum. buď ta horečka byla mírná, nebo byla jako vážnější a tak. Nicméně ještě předtím zemřel Hefajston, což byl ten jeho milenec, že jo? To je taková romantická postava. Uhum. Uh, což je docela zajímavý, on toho uh, hraje v tom filmu Jared Leto a on je tam jako samozřejmě velice takový pěk, takový elf, to by byl dobrý elf z uh, pána prstenů, takový pěkný a tak. Nicméně ve skutečnosti podle a, teda, ve skutečnosti podle Plutarcha no. ten Hepha Hephaiston uh, dostal tyfus uh, v Indii právě a on nesnesl během nemoci dietu, takže když byl lékař pryč, tak tajně se vyplížil do chyně, sežral tam pečenýho kohouta, vypil celý džbán vína a pak zemřel. Že se vlastně jako sám zabil, uh, takhle. No a Alexandr, který už teda v té době byl opilec a byl nějaký prostě asi blázen, tak nechal ukřižovat toho lékaře, to je jasný, to se mm -hmm. je samozřejmost, ale potom nechal ostříhat všechny koně a mesky, by, protože <laughs> prostě, that's what you do, uh, městům nech, z, nakázal strhnout cimbuří a zakázal hudbu. Možná si myslel, že tím meskové mají nějaký blechy, který přináší tu nemoc? Ne, tak to, byla, to bylo tak byla jako uh, naznamení smutku. Ah. Tím asi jako reálně zasáhneš to obyvatelstvo toho ablonu, že prostě necháš stříhat mesky z nějakého důvodu. No a zakázal hudbu, takže to byl vlastně prequel k pohádce Pišná princezna. A, no a potom ještě taky uh, On samozřejmě, kromě toho, že to byl opilec a násilník a tak, tak byl strašně krutý na konci svého života. Že třeba vytáhnul proti kmeni kosajů úplně nesmyslně, který byly někde asi blízko bablona a na té výpravě, která neměla žádný důvod, nechal všechny mladé chlapce zabíjet. Dokonce se tomu říkalo Hefajstonovo zasvěcování smrti. No a pak je tam takový pěkný magalomanský projekt, kdy on plánoval udělat Mount Rashmor v podstatě. On chtěl celou tráckou horu Atos změnit na obří hefaistonovou sochu, která by jednou paží objímala desetitisícový město a druhou paží by odlívala řeku. No, ulívala by obětní jakoby, ulitbu a to by byla řeka, která by prostě tekla z té hory. Jo, to je jako Vultarchos. No. Jako, mo možná, že to někdy zmínil v těch vorečkách. Každopádně asi 8 měsíců, 7 měsíců po té Hefajstonově smrti umírá hmm. sám Aleksandr. ty Ty zdroje jako... My, jo, ta spekulace o tom, jako, jak na co umřel, prostě sahají od nějakých, od malárie až po, prostě, no jasně, až po nějakou vrozenou skoliotickou vadu, jo, kdy... A on byl, on byl lehce nakloněný no. nalevo, takže spekuluje se o tom, že měl skoliozu nebo nějakou takovou nemoc. On je taky uh, zobrazovaný, jakože byl lehce nakloněný nalevo. No. Um. Takže jako vlastně, pojenta je v tom, že prostě nevíme, ale na rozdíl třeba od Filipa, jehož tělo je identifikováno docela jako s velkou pravděpodobností a víme jako je dost velká šance, prostě máme jeho správné tělo, tím pádem dokážeme jako posoudit třeba odhadnout příčiny smrti, um, tak u toho Alexandra fakt nevíme, on jeho asi dva roky ležel v Babylonu. potom prý ho naložili do medu, a potom ho, tak ty se no. no. potom ho naužili někam na kárku a, <laughs> a vezli ho. A vezli ho do Řecka, no vezli ho a pak se z náhodou z někde potkal s nějakým generálem a zase před ho jako do Egypta. Jo, prostě to těho tělo se postupně začalo ztrácet. A i když ještě jako v pozdějších dobách prý někdo uh, třeba Augustus Augustu navštěvoval, přii navštěvoval jeho hrobku tak uh, každopádně už relativně brzo po jeho smrti už nevíme, kde Já kde, si myslím, jo. že podle Setónia Kaligula uh, nechal vyzvednout jeho tělo a sebral mu zbroj nebo něco takového, no. ale to je zas takový jako Justin Timberlake se opil a nachcel do bazénu. Kaligula otevřel <laughs> hrobku Alexander, rozumíš? Jo? To je jasně, ten jasně, no. bulvární Setonius, Přesně. který uh, jo. Takže prostě nevíme, kde. Já na to jsem mluvil, ale tím pádem se nedá úplně jako posoudit jako ty, ty... Protože ti protože potom že ho říkají uh, on Zabili, tihle no? ti ho otrávili, ne, no. tihle ti ho otrávili, jo. prostě, mm. protože hospod Stádi ho si měla motivaci možná v té době otrávit, uh, ačkoliv prostě to bylo jednoznačně prostě muselo vést k totální prostě uh, k světové katastrofě, že jo, prostě ta říče se rozpadla, a, a do, došlo, jako Řecko se vlastně na jedno upadlo do, do válek, které trvalo jako desítky a desítky let. Já no, už se z toho než... nikdy nezbomotoval. To přesně že? tak. Jo. Otázka no. zní, jestli jako, no, možná, že by na tom nebylo tak špatně, jako každopádně, každopádně jako to vypadá tak, že tam každou chvilku nějak oblíhá města a vypalovala města a spousta lidí umírala a nějaký jako ten obchod mezi městy asi tak jako to zvázl. Prostě středa no. no. <laughs> v Řecku. No, no a úplně nakonec, poslední ukázka od Pluh Darcha, který popisuje, jak Alexandr vypadal. V pamětech Aristoxenových jsme četli, že jeho kůže vydávala příjemný pach a vůně opřádala i ústa, i celé tělo. Takže se jí plnilo jeho spodní šatstvo. No, trenky a tak. Mm -hmm. Příčinou toho byla asi tělesná směst, jež byla velmi teplá a ohnivá. Neboť vůně vzniká tím, že se vlhkost odhorka horka vaří, jak soudí Theophrastos. Proto také suché a ohněm prosycené krajiny vydávají nejvíce libých aromatických látek. Mám tady je vidět, že Plutarchost nečetl Herodota, no. protože to by přesně věděl, že tam jsou přece ty letající hadi, a že musíš s nima bojovat, aby si mohl z nějakého kouzelného stromu sebrat nějaký skořici a kynamon a tak. Dobrý no, tak to byl Aleksandr. Jak se ti ten jak se ti to líbilo jako film, abychom to stručně no, zhodnotili? Na úplně. Já jsem původně si to chtěl prohlídnout ještě jednou, protože jsem to viděl kdysi a říkal jsem si, že přeskočím v pasáže, že to prostě proklikám. A ukázalo se, že tam žádný nejsou. je no. <laughs> to prakticky celý, naprostá většina z toho filmu jsou dialogy. A z toho jako potom chápu, že se to třeba lidem nemuselo nezbytně líbit. No jako ten prostě film byl proto, že... komerční kritický propadák. Komerční, protože si skoro nevydělal ani na vlastní mm -hmm. jako náklady. A kritický, protože prostě ti hollywoodští nebo ti lidi, kteří jsou zvyklí recenzovat ty holické filmy, tak čekali, že to prostě bude 300 bitvou termopyl, mm -hmm. která mimochodem vyšla ve stejném roce. Mm -hmm. Ale byl to jako konverzační, konverzační film v podstatě od Olivera Stouna. Jo, byl to rok, kdy vyšla Troja, i vyšel Já, Alexander nevíš. a každopádně to je jako... Uh, ten film je daleko nudnější, než bys čekal ale je, jako z mýho pohledu bylo samozřejmě dobré. Prostě protože tam jsou všechny ty, všechny ty narážky prostě na ty jo. věci, které si člověk přečte v té v primární no, tercián, literatuře. Sexty, já, literatuře. <laughs> právě. Takže to bylo vlastně, jako můžeme doporučit. Jo, jo, mně se to taky líbilo. Je vidět, že, ten, že tam jsou nějaký, jako, Intelekt, že, tam, že tam je nějaká myšlenka, že, že ten Oliver tam pr proskoumává, řekněme, nějaký myšlenky, pomocí jako charakterové studie. E on to vlastně napojuje na řecký mýty, že těmu jako, tam je ten, ten Herakles, který vlastně šel do té indie, Ovidus, který měl složitý vztah se svou matkou a takhle vlastně vy vypláví jakoby život toho Alexandra, hmm. tak jak ono vidí. No a o čem se budeme bavit příště? Uh, myslíš za měsíc. No, Jakým filmu? No, tak uh, mohli bychom si dát něco od Shakespeara. Cool. Jako třeba Julia Cezara? Přesně tak. A kterou verzi? Um, filmovou verzi s mm -hmm. Charlotem Hestnem, jako Markem Antoniem. Ta je nejlepší. Super. Takže příště Julius César.